I got a gal on Second Avenue. She can do things no other gal can do 'cause she shakes her gin. She shakes her gin, and you're bound to feel better when you shake her gin. My friend went to see her on a Saturday night. What she done to him must have been all right 'cause she her gin. She shakes her gin. And the way he was wobbling, I know she shook her chin. That was when Papa Joe went to see her on his cane. When he come back, he was shaking that thing 'cause oh, she shook her chin. Oh, she shuck her chin. The way he was stepping, she must have shook her chin. Hotshot Jack, he's a general king. He went to see and he his thing when she shook her chin. Oh, she shook her chin. He shook it and rolled it, but she kept shaking her chin. Now the gunjo Joe, he come to town. He went to see and laid bible down for she shook her chin. Yeah, she shook her chin. She'll make it feel better just by shaking her chin. I've been with gal with just too tight, but this little gal is just all right when she shakes her chin. Yeah, she shakes her chin. You just can't stop her when she starts to shaking her chin. Hard and a little bit rough, but this little girl is just enough when she shakes her gent. Oh, she shakes her gentle. You bound to feel better when she starts shaking her gin. Take on your looking the way you might, but shaking that gin is just too tight when she shakes her gin. Oh, she shakes her gently. No matter how you do it, but keep on shaking your gin. Mondtam, hogy jó reggelt. Négyes. Hát ezt azért zömében a kegyfe Jancsi hallgató ismerik. De ez most egy születésnapos zene, akkor is, hogyha elkésztem bele egy nappal. Elnézést kérek Beleményi Gézától. Boldog születésnapot! Midén eljé majd az a fényteli nap, midén népünk vagy hirtelen szintval. Bajon egyben megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal. Vajon mely egyben Csak ezt kérdezem, Én fejem nem szílik dróton forogni. S bármi felvillan, Csak úgy távlatilag, Szemre vételen azt, hogy az mit. Ürep éjszakról némi északi fény, De belen belenyúlhat a rusz mebbe Mancsa. És a germánság ma már fénybeli fény, Csak a tel házam háza No, de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az önazonosság? és közben távol róla a jövő szelei, Csak az alvadó vér hozzá. minden szél támad, égbe fúr be az orrajon, Merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, Elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohomtott -e már Marha magyar szavazó? Tőled úgy félek, hogy elrohomtott -e már Marha magyar szavazó? Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, Midőn népünk majd szint val, villám?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 pedig több vas kéne, a tűz a lopok, Ha már védtelen nép, aki tartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha népünk majd hirtelen színfal, Vajon mely egyben megyünk úrna elég, Borítékba zárt éj, Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható. Éled úgy félek, hogy erről már, ha magyar szavazó, Éled úgy féle, hogy erről már ha magyar szavazó, Kidőn eljöjjön majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval, Vajon mely egyben megyünk úrna elé, koritig, batáti Boldog születésnapot! Holnap már lemezt is fogok hozni. Nem akarok senkit sem megijeszteni, de ha véletlenül lenne sziget, akkor David Getta helyett leszek. Bár Lóbevegy Norbert nem szeret annyira, mint régen. Annyira szerettem volna a galériáján a kurátora lenni, de a geszti lett az. Meg a Tilla, Tilla Van egy ilyen kötelező névsor. Winkler Topor Tünde. Utóbbi nem volt. elsimol Na, El Simón László nincs olyan dolog, amiből kimaradna. Majdnem mondtam egy mondást. Az, azt gondolom, hogy túlnőne azon, ami jól mutatna a csinak. Ma a 2021. január 26-a ked van a pontos idő valamennyi, nem tudom. Nincs előttem óra, mögöttem van. Idő van. Látják, hogy mennyire másféleképpen viselkedem, hogyha éppen nem a Turándot szól mögöttem? Mindenki letélde de inkább bármivel szemben, mint bármivel. Rég nem lesz Tidesz, amikor még mindig tínédzsere leszek a rendszernek. Nem Brody értelemben. Minus 2 fok van fenn a hegyekben, itt a nem síkságon 1. Ez a Kejfejelcső minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fialaj János 14-en, nem Felette is, igen, korlátozott mértékben ajánlott műsoros, miközben a Pesti Hírlap is a 168 óra, beleértve annak online változata mindent elkövet. A Kejfe Ancsi népszerűsítése érdekében valamint, hogy az itt elhintett magvakból kikelő bármilyen növények. máshova is eljussanak. Azért tegnap szomorú voltam, hogy se a Csernus beszélgetésről, se a Bauer féle beszélgetésről az így a világán senkire nem emlékezett meg ezen orgánumokon kívül, aminek annyiban van jelentősége, hogy ez az ország az írott szavak országa, mi fittyet hányunk az internetnek. Mondom a telefonszámot, ha netem véletlenül hallgatnának és nem néznének. 061 9 Jó reggelt! 061 egy Elmondom a mai menetrendet, nagyjából 4 után 5 perccel felhívom Horváth Adriánt, aki egy szombathelyi fiatalember, és tavaly még megtapsoltatta a szombathelyieket, létrehozott egy Facebook csoportot, most meg én kinyitok címmel van Facebook izéje. Az izére majd fény derül, 7 óra 35 környékén felhívom, elsimol Lászlót, ahol az ő kedvéért az afrikai sertéspestisről fogunk beszélgetni, igen, az afrikai sertéspestisről Én pedig csinálok egy előételt Szarka Gábor Szefe koncellár kedvéért, és az intímám pedig az SFL -e lesz Ha minden igaz, akkor beérik munkám gümölcs, 8-tól fél 9-ig remélhetőleg Szarka Gábor az Szefe koncellárja lesz a vendégem Fél kilenctől pedig Pap László, aki a központ egyik tulajdonosa azon központé, ahol pénteken mindenféle tumultuózus jelentek voltak, vagy szerettek volna látni. Jól megbüntették őket és bezárták őket, s ha már eddig még nem szabadították ki a központot, mint tancicsot a börtönéből. De a központot kedvelők összeadtak talán 72 óra alatt, vagy 48 óra alatt fél millió forintot. Nincs itt gazdasági válságbarátaim. Magyarországon... The Destroyer of már három perc is azóta, hogy én azt mondtam, hogy telefonáljanak, de lehet, hogy csak kettő, de nem telefonáltak, mert főszép hogy menni menni a hangom. 061 még nem jegyeztem meg. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás az emberben az van, hogy ahhoz, hogy megjegyezze, ahhoz a kísérleti adásnak és utolsó adásnak a mértéket csökkennie kell. Ahányszor idejövöm, mindig az van bennem, hogy zárva lesz az ajtó. Azért nem telefonálnak, mert még nem mondtam meg a névnapokat. Egyébként is 3 hétre ígértem magam, és három perc, szóval lesz három hétre, és már itt vagyok. Túlzásba vittem. kívánok! Nagyon tetszettek a tegnapi beszélgetései, mind a három jó volt. Járvány, Csernyus, Bauer Tamás, hát a Bauer Tamás az megdöbbentő, tehát tudtuk ezt, vagy tudjuk egy ezt. 75 igen. éves ember megemlékezik már nem élő, 100 éves édesapjáról. Ebbe úgy igen. belegondol mindentől független. Független, hogy ki Bauer Tamás és ki volt az apja. Igen, igen a bátorság kellett hozzá. Nem a híjúság vezet, akkor tegnap belenéztem, nem nagyon volt időm, én a a és a rádiomisorokat az elmúlt időben kizárólag háttérként használom, hát hogyha megragad bennem valami, bár ugye az ember ha dolgozik, akkor alapvetően arra koncentrális, ami a hátam mögött történik, arra kevésbé figyel, de tegnap Sajtóklub vagy újságíróklub, elnézést, nem tudom, mi a neve ennek a műsornak, amit Bajer Zsolt vezet a hirtévében, És ugye. Amikor én leteszek egy-egy beszélgetést az asztalra abban a hitben, hogy ott valami történt, akkor az ember nem a szakmai hiúsága miatt, hanem a tények miatt, vagy az által a tényeknek hit dolgok miatt, bár ennek nincs értelme, azt gondolja, hogy a diskurzust arról a témáról ez a beszélgetés az enyém épp úgy változtatja, mint hogy a többiek beszélgetése is változtatja, amit én megpróbálok nyomon követni. Amikor az ember ennek a hiányát látja, akkor nem a szakmai hiúság dolgozik benne, hanem az, hogy amit ahhoz a témához ő hozzáadott, vagy uram, bocsá, elvet belőle, az vajon az egész beszélgetés menetén, ami azzal kapcsolatos változtat-e? Amikor az ember ennek a hiányát tapasztalja, akkor azon gondolkodik, hogy valamit ő csinálte rosszul, vagy hogy miért feledkeztek meg róla, miközben ennek a jelentősége valójában nem olyan sok. Ez olyan, mint amikor ön valamit mond egy beszélgetésben, és azt érzékeli, hogy arra senki nem tartott igényt, egyszer-kétszer még megszólal, és aztán nem hagyja abba, csak nem nagyon tudja, hogy mindaz, amit ön mondott, az miért nem tevődik hozzához a nagy egészhez, amiről egyébként beszélgetnek. Ennyiben Hú. foglalkoztatott tegnap uh, a Bauer, meg a Csernus is. De hát... Bére uh, itt van jó, jó, jó. a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm. A Bauer Tamásra folytató beszélgetés talán inkább megrázó volt, mint jó, de ezzel most nem fogunk vitatkozni. 061, Tegnap is beszélgettem valakivel, aki, lásd még TGM, ugye elkezdett arról beszélni, hogy azt mennyire jó, hogy az én műsorom folytatódik, de hát, hogy a 168 óra. S azon kezdtem el gondolkodni, hogy a 168 óra az én életemben, az én szakmai életemben, hagyatlan van nekem ilyen, milyen jelentéssel bírt, és az évtizedek folyamán mennyiben változott meg. Én, aki boldogan dolgoztam a 168 órának, Mester Ákosnak, boldogan írtam a 168 órába, egy rész Pulitzer díjas vagyok a bár a plakátról kimaradtam, ami örök fájdalom marad. És azt már a Kejfejancsi hallgatói élték meg, hogy a 2000-es évek elején hogyan kerültem szembe Mester Ákossal. 2007-ben, akkor rosszul beszélek, tehát később kellett, hogy legyen, 2007-ben, még a barátném által összeállított 50. születésnapomról szóló könyvben, gyönyörűen beszélt rólam és a műsoromról. Elnézés, hogyha a Linkin part nem minden szempontból szalonképes, de hát mondtam, hogy a műsor 14 éven a uliaknak nem való. Hol az ATV miatt magyarázkodom? Hol a 168 óra miatt magyarázkodom? Hol az ATV mi magyarázkodik miattam? Hol a 168 óra magyarázkodik miattam? Az a halm az, amiben én beleférnek. Tegnap a Hír szó volt uh, egyen egyik alpolgármesteréről, aki állítólag jogosulatlanul kapott koronavírus elleni vakcinát valahol. Hollik István ezügyben megnyilvánult, és azt mondta, hogy ennek a politikai és morális következményei nem maradhatnak el, és azt is mondta, hogy ennek jogi következményei kell, hogy legyenek. És én azt kérdezem önöktől, 061-9-111-168, hogy ennek milyen jogi következményei lehetnek? Kettő. Tegnap meg voltam hívva egy hozzám közelálló férfi emberhez, üzletemberről van szó, egy ebédre, egy olyan ebédre, amely a munkahelyének az ebédlőjében, ebédlőjében e, bonyolítottunk volna le. Amikor tegnap mentem erre a helyre, jobban nem festeném le. Nem is azt mondom, hogy információvédelem nem állna jól. A történet így is megáll a lábán, saját történet valami égtelen mennyiségű rendőrautó gyülekezet, és el nem tudtam képzelni, hogy mi fog történni. Nos, az történt, hogy pont akkor, amikor én elmentem volna ebédelni oda, ez egy órakor volt, akkor a rendőrség valamilyen bejelentés alapján megszállta az éttermet, amely egyébként az épületen belülről épp úgy megközelíthető volt, mint ahogy az utcáról, és valójában nagy valószínűséggel egy elszámoltatás kezdődött nem álltam, megnézzék el nekem, a tekintetben, hogy mégis hogy veszik maguknak a bátorságot, hogy ott egyébként helyben egyenek meg bármit is, és ne elvigyék. Amikor mi oda be akartunk menni, akkor a a rendészek nagyon udvariasan mondták, hogy szerintük mi ezt a lehetőséget ma hagyjuk ki, Így aztán valami közértből, vagy nem tudom mi volt az, vásároltunk szendvicset, is ettük meg, és beszélgettünk, de azon gondolkodtam, hogy nem ez az egyetlen hely egyébként, amely helyről tudtam, vagy tudom naponta bűvül ezeknek a sora, amelyek egyébként egy bizonyos épületen, egy bizonyos ingatlanon belül működnek, általában nem megközelíthetőek mások számára, tehát utcáról nem, ez annyiban volt kivételes, hogy ez az utcáról is megközelíthető volt, és üzemi étkezdeként, vagy üzemi büféként is működik. Nyilvánvalóan nem fogom megmondani ezeket a helyeket, tenem Csernus Imrével hosszan beszélgettem arról, vagy relatíve hosszan, hogy milyen, Aktivitáson az emberekben, a tekintetben, hogy felnyomják ezeket a helyeket, hogy miért, nem tudom. Talán mert mindenki követő. maradjunk abban, hogy ezért. De minden esetben nagyon érdekes tapasztalat volt, nagyjából másfél órával később, amikor elmentem, és már nem volt ott a rendőrség, nem voltak sokan az étteremben, de ismét láttam ott étkező embereket, nem volt kedvem felhívni a rendőrséget. Azt sem tudom, hogy a rendőrség miért ment ki hat kocsival, tehát azért én nem tudom, azért nagy tüzekhez megy ki 12 tűzoltó autó, hogy mihez kellett volna egyébként hat rendőrségi autó, benne mondjuk 18 vagy 20 rendőrrel, nem tudom, hogy egy autóban hányan ülnek. De ezt a két témát így csak úgy ampasszan felvetem önöknek. Egyrészt az EGRI alpolgármestert, másrésztről ezeket a vendéglátóipari egységeket amelyek közül szerintem egyet-kettőt nemcsak, hogy ismernek önök, de szolgáltatásaikat igénybe is veszik. Valami esugja nekem. 061 06, 06, 1, 9 111 168 061 9 111 168 Tenne megnéztem a műsornak a látogatottságát, és az eléggé megnyugtató volt. Ennyi emberből több is telefonálhat. Nem csak, hogy több is telefonálhat, de ismét azt mondom, hogy ismét szóljanak a szomszédnak, hogy van Kejfej Jancsi immáron a 168 óra online felületén, vagy bárhol máshol YouTube, nem tudom, nem fogom felsorolni, Facebook és egyebek, úgyhogy szóljanak, hogy ismét terjeszkedni tudjon a műsor, ami legalábbis az ismertségét illeti, és nyérjék vissza a telefonálási kedvüket, ami nem azért fontos, hogy innekem meg legyen a a vágyam kielégítése, hanem azért, hogy annyi ablakot nyithassunk a világra, amennyi ablak csak létezik valójában, csak ez lenne a műsor lényege. 061 9 168 Dave! Hey. Egy jogi következménye lehet annak, hogyha valaki alaptalanul oltatja bele magát, hozzátépp, hogy létezik-e olyan, hogy alaptalanul. Rendéglátó ipari egységek, amelyek. 061 Bármi másról. Jó reggelt! Jó reggelt, igazul. Lehet még kicsit abban vártamással? Persze. Megmondom, őszintén engem retteltesen felzaklatott, és nem nagyon fordult még olyan elő, hogy nem vártam meg a műsor végét. Kikapcsoltam, és elmentem itt van, mert dolgom is volt. Valóban mondta pár perc ezelőtt, hogy 75 éves ember írta a száz éves, apjá, éves apjáról, de ugyanakkor, hát megmondom őszintén, hogy engem retteltesen elszomorított. Szóval egy ilyen múlttal rendelkező papáról, hogy én apám majd 28-ban lenne száz éves. Nem tudom, hogy meg fogok emlékezni, nyilván nem ilyen, ilyen publikusan mert nem vagyok közéleti ember, de Fú, most is nagyon hogy beszélünk róla. És egy pici kritika megengedi, hogy magam nagyon megengedő volt, olyan türelmes, pszichológus, vagy nem is, mint egy új pedagógus, inkább nem is pszichológus. Szóval úgy mondta, mondta, mondta, is megfontolta, mint hogyha egyetetekből olvastam, hogy mit válaszoljon. És Egyszerűen végethetetlen. Az, az, az ember nem hallgat annyit ha jegyzeteket olvas, mint ahogy a Bauer Tamás beszélt. Nem. Az tegnap egy teljesen előre át nem gondolt, én nem szoktam átgondolni, hogy milyen haditervvel beszélgetek emberekkel, mert a pillanatszüli a riportet is... Az, hogy ő vállalta annak a kockázatát, hogy ezt megírja, aztán írásban elmondta, hogy ő egyébként ez ügyben nem akart megszólalni, de nálam beszél beleért, vagy mi nagyon régen nem beszéltünk, ez eleve létrehozott egyfajta atmoszférát. Az az ellenségesség, ami őt körülvette, az belőlem, mint egy örök dafkéból eleve valamiféle megértést hozott elő, miközben az egészet alapvetően nem értettem, arról pedig nem beszélve hogy biztos, hogy nem gyógypedagógus, ha valami, akkor riporter, ha valami, akkor pszichiáter, ha valami, egy felnőtt ember, ha valaki olyasmiről beszél, ami önt felzaklatja, alapvetően azért, mert vagy nem ért egyet vele, vagy azért, mert az a mód, ahogy beszél, az önt irritálja. de közben valami olyan feltáró dolog történik, az ön akarata, vagy az én akaratom és ízlésem dacára, aminek egyébként az ember ritkán tanulja, akkor azt az ember elősegíti két okból az egy az, hogy az illető végig tudja mondani, mert egyébként, ha rákérdez, akkor abba hagyja, mert egész egyszerűen az ellenségeség okán visszabújik a szekrény alá, mint egy macska. A másik pedig az, hogyha ez egy folyamat, amiről ugyanazt mondta Bavar Tamás, hogy nem fogja folytatni, de az ember mégis azt gondolja, hogy nem hogy megszületett ez az írás. Ez a folyamat, ez nem most kezdődött, ez most jutott el oda, hogy ezt megírta, és ki tudja, hogy fog folytatódni mások szem előtt, vagy egyáltalán kizárva mások szemét. Nekem ebben boertamást akkor is segítenem kell, ha egyébként Zsiga Zsuzsának vagy bárki másnak az illető antipatikus mind a mondandóját, mind a személyét illetően, és az előadás módja is irritáló. Nekem ez az egyetlen dolgom van, annak érdekében, hogy mielőtt meghal, 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva, abban a folyamatban, amit tegnap ön számára halhatóvá tett, közelebb jusson ahhoz a végeredményhez, vagy ahhoz a végállomáshoz, ami egyébként ebben a formában sohasem létezett, és sohasem fog létezni. Mondtadok még valamit? Persze. Nem, csak mondta az előbb, hogy feltárni, hát éppen, éppen arról beszélt a Bavar Tamás, hogy hogy nem lehet feltárni, nem, nem kutatható. Elnézést, mert ha valaki azt mondja, hogy nem lehet feltárni, az is feltárás. A feltárás nem csak pozitív, ha valaki tagad, akkor azzal is feltár. Megmutat valamit, ami még ellenáll benne, miközben maga se tudja megmondani az okát, pedig ha valaki tudja, akkor az ő. Nem csak az a feltárás, amikor az ember egyfolytában beszél, az is feltárás, amikor küzd, mint egy lentkerekes autó, ami neki megy a falnak. Hm. Hát jó. Maga egy fiatal fiala. Szeretném elmondani önöknek, hogy elképzelésem szerint talán lesz fél órám Szarka Gáborral, az Szefe kancellárjával, aki azt várja tőlem, hogy én rá fogok ugrani, mint egy pár duc, leteperem is megeszem, nem fogok ráugrani, mint egy pár duc, és nem fogom megenni. Kérdezni fogok. 061 111, ne, 061 9 111 168. Telefonáljon most valaki, aki eddig még nem telefonált. Nem ma nem telefonált, 2021-ben nem telefonált még. 7 óra múlott 2 perccel. 061 9 111 168. általános haho van. Tudom, hogy készülnek a... Önök ismerik azt a népi bölcseletet, hogyha a kezükben marad egy szempilla, és azt az ingük mögé, vagy bluesuk mögé ejtik, akkor levelet kapnak. De előbb ez történt. Töreget. Haho? Hova tetszett Megnyim, Nekem nagyon tetszik a műsor, sajnos a tegnapít nem láttam. Tehát meg Ugyan lehet arra vagyok, Kérem? Utól lehet érni az interneten. Nem tudtam megnyitni. Magamra Mindegy. ismerek. Kérem? Magamra ismerek. Én nagyon szeretem önt, én nagyon sokat dolgoztam magával. Igen? Hol? és csak arra vagyok most kíváncsi, hogy de hol dolgozott velem? a magyar televízióba igen a, a, a beszélés műsorával, amikor igen. a beszélés műsorával melyik beszélés van a sektorfő? Am amíg, emlékszem tudja, amikor kédes voltak, de hogy nem hát uh, még fiat le kéne halkítani, ami mögött van mert egyszerre több emberrel beszélgetek miközben olyan egy jó, van lehet, hogy több is vagyok. Az pszichiatriai eset. <gül> És nekem csak az nem tetszik a hozzászólásokban sokszor, hogy olyanokat írnak, ami nem felel meg a valóságnak. Én mindig azt írom, aki nem szereti, az ne hallgassa. Hát ez egy másik világ. <gül> Itt valójában esetre. az internet az teljes mértékben olyan, mint egy science fiction film, ön belelát mások fejébe, akkor is, hogyha ők azt nem akarják, és ön elborzad attól, hogy milyenek az emberek, amit egyébként is tudod, csak a Facebook és az internet, vagy a Facebook veszű internet ezt pluszba lehetővé teszi. Ennyi Most történt összesen, higgyél, nem több. Igen. Jó reggelt Horvárd, Csétázni, már telefonáltam 2021-ben, de nem mondja, hogy nem így alak most föl. Ugye ez a Bauer beszélgetés tegnap, amit tessék a Youtube-ra, mindenkinek, meg lehet találni, 47 perc külön van szedve, meg lehet ott is nézni. Tehát az a Torpedo sorozat, amit te a 22. perccől 25. percig csináltál vele, amikor már járkáltál, már nem jött ki, szerintem, hogy járkáltál az attal előtt, amikor azt történt, ha idézem, azért sokan nem hallgatták. Azt mondtad, hogy Péter Gáborékkal tartották a kapcsolatot. Balra Nem tudom. Összejártak? Nem tudom. Utcán megállították? Nem tudom. Kozák Gyula interjúja? Nem olvastam. Nem ismerem. Zárolását kértem továbbra is, megerősítettem, nem engedem kutatni. Miért kérdezted? Mert ők így rendelkeztek. Megint elkérdezted, de mikor válik kutathatóvá? Ezt nem tudom. Ezt ki tudja kérdezi Piala János? Nem tudom. Tehát ez a három perc, ez valami olyan döbbenet volt számomra, hogy ezt csak ültem, és ezt te és most le kell írja, figyelj, de egy egy mert, mert ez valami fantastikus volt. Ha hihetett, akkor abban gondoltam bele, hogy Bauer mit volt, 7, ben annyi idős volt, mint én most. 69 éves. 2008-ban halt meg. Péter Gábor 1993-ban halt meg. Én nem hiszem el, hogy ezeket bárki nem tudta. Ilyen nincsen. Nem, nem igaz. Ez, nem, ez hihetetlen, hogy, hogy valaki ö, ö, ne, ne tudja ezt a szüleiről. Szóval, ö, ugye, és a végén egy utolsó pontot, de, de még no, most is meg vagyok rendülve, és ezt, ezt, ezt, ezt nem, nem, nem, nem bírom elviselni. Amikor egy ilyet olvasok, hogy végtelenül tisztességes, méltóságteljes és bátor megemlékezés egy tragikus sorsú édesapáról, Békesi László írta, akkor ezeket Békesi László és innentől már nem is tudom, hogy hol van. Szóval még, még mindig ennek a hatása alatt vagyok, megmondom őszintén. Meg, meg, meg kell nézem háromszor néztem meg el. Péter, az apja. Hogy... Igen, ez rendben van, de a, ilyenek, ilyen nem, nem tudom sorozatot, nem lehet három percet azt ez, ez nem igaz, ezek a nem tudom, hogy János, nem igazak, hát könyörgöm. 74 évesen, vagy 75. évesen egy Báert Tamásnak nem szabad így ilyeneket mondani. De Péter, tudom. ezekkel a nem nem tudomokkal is valamit elmond. Hát, nem, nem ne felejtsd el, el, hogy arról a Tamásról van szó, akit... Hány óta ismerzte közvetlenül a keyfejöncsöken, hát hát articsóka, Marticsóka, Marticsóka, spinoza, hát hogy ne értek, hát igen. ott voltam, hát mindegy, hogy ott értek, hát hogy az Istenben, hát persze. De, de Figyelj, Péter, ez. tudnék na. A Bauer számára na. az édesapja az érzékelhető módon egy olyan hús, ami készül ebédre, és az ember időnként kiveszi, hogy megsülte, most 75 éves volt, beleharapott, nyers. Kell tudni, Természet. kell tudni értékelni azt, hogy ez az ember, ez a 75 éves liberális felfogású ember, hogy küzd saját magával, az édesapjával, a múltjával, és meg kell adni neki annak az esélyét, hogy győzön és meg kell hagyni annak az esélyét, hogy veszítsen, és ha veszít, akkor is, hogyha ezt a küzdelmét megmutatja neked, az egy nagyobb dolog annál, mintha az egészet elhallgatná. Én meg azt abszolút igazat adok neked, de már tudja, az édesapján az egész más érzelmi szállak, valaki édesapja, az egy egy olyan emberről van szó, aki, aki tegnap is elmondta, és akiről tudod, hogy mindenről beszél, de magáról nem és akkor fogja magát, és ezt megteszi, a fiala pedig beáll az ajtóba, beteszi a lábát az ajtóba, és azt kérdezi, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, és akkor a Bauer fejében, hogy mi van, azt nem tudom. Lehet, hogy mindegyik lehet, ott van meg. a válasz. Fogalmam sincs. Ja, az, az egy... Ja, az egész 47 percből, csak ezt a három percet tettem ki. Hát ezek, ezekből a nyolc nem tudomból, nyolc nem igaz volt. A, a, azt kell mondta hogy igen, tudok róla. Hát feltételezett, hogy nem igaz, ja, de azt ja, nem tudjuk, össze, hogy nem igaz, beleértve, hogy még hány hallgatás volt. Szerintem a Tamás belgyógyásznál sóhajtózhat ennyit, mint amennyi sóhajtózott tegnap. Ott a tüdejét hallgatták, itt pedig a lelkére voltam kíváncsi. Az a kegyetlen tapintat, amit ő tegnap megkapott, az ebben a műsorban mindenkinek jár. 0619, 111, 168. 9 Neked is Gergő, 061 061-9-111-168 111 168 168 Egy telefon még belefér. As you spoke It's all going to hell And the whole world is broken A little kid is busy Making plans To save the whole world Along with that old man Ádám, megadhatom uh, Szarka Gábornak a te telefonszámodat, hogyha itt van és nem talál, ide, akkor ide találjon. Köszönöm. Egy telefon fér bele, és egyre kevésbé. Éj, illag. látom a támadat. 061-911-168 Senki többet? Jó reggelt kívánok! Kedves Horváth Adrián, ki ön? Hát én itt szombathelyen érek, és ugye én, én azért kezdtem el foglalkozni ezzel a csoporttal, már két éve. Még égén. nem tartunk ott? Tehát tudja, ja. uh, most szándékosan nem mondom a viccet, mert akkor az túlzás lenne amiket mi ja. ismerettségét illetően, azt kérdeztem, ki ön? Az már kiderült, hogy szombathelyi. Azon kívül mondjon még valamit. Ki ön? Annyi Foglalko... éves vagyok, van egy kislányom, ingatlan értékesítéssel foglalkozom. Akkor most jöjjön az a második fejezet, belekezdett. Igen, hát a csoportot azt azért indítottam el, hogy országosan is összetudjuk ezeket az embereket fogni, támogatni a vendéglátósokat. De ennek volt múltja, ez a tapsolásos történet amelyre ön hívta fel a figyelmemet, és aztán utána is néztem, itt van előttem, erről igen. májusban számolt be a helyi sajtó. Igen, igen, ezt márciusban kezdtem el, itt szombathelyen oladon indult el ez a tapsolás, este 8 órakor akkor minden az ablakokban meg az rk 1 tapsoltak, aztán úgy gondoltam, hogy csinálok egy csoportot, és akkor itt szombathelyen összefogom ezeket a tapsolókat, Először még csak otthonról jelentkeztem élő adásba, aztán közben csatlakoztak hozzám a barátaim, és akkor minden este 8 órakor jártuk a várost, és különböző pontokról jelentkeztünk be élő adásba. Nem fura, hogy akkor tapsoltak, pedig hát akkor még nem volt az egészségügynek a munka dandária, és most, amikor megvan, most már nem tapsol senki. Hát igazából azért is szüntettem meg a csoportot, mert nagyjából senki nem tapsolt át. Nem láttam értelmét. Igaz, én a mai napig kitartanék ez mellett, de sok visszajelzés azt tükrözte, hogy, hogy, hogy nem kell a tapsolás. majd hát majdnem másfél ezeren voltak, az nem egy alacsony szám, nem egy kis szám. Hát igen. Igen, az elején tényleg nagyon sokan tapsoltak, aztán mikor így május-júniusban kicsit ö, felélegeztünk, akkor, akkor ott megszüntettem, és akkor november környékén próbáltam újra, de sajnos azt érzékeltem, hogy ezt már senki. Mi lehetett az oka? Hát én az én véleményem szerint nagyon zárkózottak lettek most az emberek, félnek, rettegnek. Mitől? Ezt hát a vírustól is. Jó, csak hát közben ott van a másik tevékenysége, az én kinyitok, az pont ennek az ellenkezőjéről szól. Igen, igen, hát ugye, ami, ahogy említettem, én is ugye dolgoztam a vendéglátásban. Ezt még nem mondtam. Igen, két évet dolgoztam. Ez mikor volt és hol? Ez 2018-tól 2020-ig Sárváron egy szállodában mi hagyta. Miért hagyta abba? Hát akkor kezdtem el ezt az ingatlanozást. Az nagyobb jövővel kecsegtette? Igen, igen. És igazából, bár hát most nehéz lemérni itt koronavírusos időben. Hát most ez sem jobb, sajnos. Amikor azt mondta újságírói kérdésre, hogy nem tartom magam celebnek, de sajnos sokan azt gondolják, hogy én ezt a saját reklámozásomra használom, akkor ez a gondolat honnan született? Tehát hogyan merült fel egyáltalán, hogy ön egy celeb lenne, illetőleg miért kéne saját magát reklámoznia? Hát ugye sajnos sok visszhangot kaptam, hogy én ezt a csoportot, csak azért csináltam, hogy itt magamat hirdessem. Akkor még azt mondta, hogy nem szeretném megszüntetni a csoportot, de erről nem magam akarok dönteni. Végül is a csoport megmaradt, vagy megszűnt? Megszűnt, megszűnt. Akkor még ezt mondtam, de, de novemberben jobbnak láttam, hogy beszüntetni a csoportot. Mikor nyitotta ki a másikat? Ez körülbelül 3-4 napja. Minek a hatására? Hát szeretném én támogatni a vendéglátósokat, ugye, ahogy mondtam, hogy mivel dolgoztam benne. De mivel szeretnél támogatni? Mert maga a csoport nagysága, illetőleg a csoport tevékenysége az közel sem akkor, mint, mint amit az ember feltételezett, illetőleg amilyen sikert elért az első csoportjával. Hát igen, most még csak 83% van, de hát ezt szeretném mindenképp bővíteni, Ugye hát én, én nekem az lenne a célom, hogy tehát tényleg legyen ő egyenrangú bánásmód a vendéglátósokkal is. Mert legyen egyenlő a bánásmódja a... kivel? Kivel van egybevetve? A vendéglátósokkal, hogy ki lehessen nyitani. De oké, azt kérdezem, hogy legyen egybevetve a vendéglátósok, kivel amikor valaki valamit egybevet, akkor ahhoz két dolog kell. Vannak a vendéglátósok, és mi a másik? Hát ugye itt, itt sorolhatnám a többi boltot, tehát ott lehet tömörülni tömegközlekedésen. Akkor igazából a szabályok betartásával ugyanúgy kinyithatnának az éptermek is. Amikor ezt a címet adta a Facebook csoportjának, így nevezte el, akkor mennyire hatott ön egyébként a hason nevű külföldi mozgalom? Én igazából azt még akkor nem hallottam. Tehát teljesen véletlenül találta ezt az én kinyitott nevet? Igen, igen, igen, igen. Semmilyen információja nem volt arról, hogy nem, ez nem. egyébként... Nem volt. Ilyenkor egyébként ezt valamilyen módon le kell védetni, vagy ilyen cimmel más Facebook csoport is létezhetne, vagy erről fogalma nincs? Néztem, utána néztem, és akkor ilyen névvel nem volt másik Facebook csoport. Azért is adtam ezt a nevet. A, az, hogy egyébként politikailag, ki milyen módon viszonyul ehhez a mozgalomhoz, bár az elmúlt időben felgyorsultak az események, de a kezdet-kezdetén összesen egy párt volt az, amelyek ezt támogatta. Ezzel ön tisztában volt, hogy az ön kezdeményezésének az így egyat a világán semmilyen pártpolitikai háttere nincs? Igen. Most mire mondtasz, hogy igen? Hát én, én, én ezzel semmilyen pártpolitikai dolgot nem szeretnék. Kiket akart összegyűjteni, amikor ezt a csoportot létrehozta? Vendéglátósokat és vállalkozókat. És a neten nagyobb számban gyűltek volna össze, amire egyébként még meg lehet a remény, függetlenül attól, hogy a normális életet tömeges üzletnyitás csoport az már 2100 taggal rendelkezik, uh, akkor mit tudna tenni az érdekükben, vagy ilyen gondok majd akkor lesznek, ha meg lesznek 2100-an? Hát akkor igen. Tehát jelenleg ilyen, ilyen gondolatok igen. nem foglalkoztatják. Nem, nem. Ön egyébként saját maga, vagy az ön szervezésében helyen, vagy bárhol máshol lesz a demonstráció januárban, februárban, 2 másodikán, 31-én, 28 án Hát én úgy hallottam, hogy lesznek itt is kinyitások, és akkor majd ott szeretnék én is tartózkodni, mint fogyasztó vendég. Tehát ön a maga részéről vállalja annak az údiumát, ami egyébként ezzel együtt jár, hogy Igen. szabálysértési eljárást indítanak ön ellen. Igen. Ön egyébként ezt mennyire gondolta át, amikor ennek a helyi mozgalomnak az élére állt, attól, hogy hányan állnak mögötte, mennyiben lát benne praktikus dolgokat, mennyire eh, dolgozik önben mindösszesen az, bár az is elegendő, hogy dolgokat egybevet, és azt mondja, hogy ha az egyik helyen így van, akkor a másik helyen is legyen úgy, miközben nyugodtan azt is mondhatná, hogy ha az egyik helyen így van, és a másik helyen nincs úgy, akkor az egyik helyen se legyen úgy, mert egyébként az maga eh, a fertőzésnek, eh, vagy a koronavírus át átadásának lehet a lehetősége ön. Tehát nem azt mondja, hogy ha valahol sokan vannak, akkor máshol is lehessenek sokan, vagy hogyha valahol rendezetten vannak sokan, akkor lehessen máshol is rendezetten soknak lenni, hanem, tehát ezt mondja, nem pedig azt mondja, hogy ez, ami egyébként máshol létrejött, ott is szűnjön meg, mondván, hogy a rendezettség nem hosszú távon fenntartható, és ezáltal a vírus terjedhet. Nem ennek a mozgalomnak az élére állt, hanem annak, hogy ezt megszüntessék, és hát ha nem is a normális kerékvágásba kerüljön az élet, de vállalja annak az ódiumát, ami ezzel együtt jár. Persze, igen. Én úgy gondolom, hogy az megbe ugye, hogy nyáron is meg tudták oldani, a másfél méteres távolságot. Hát, ugye, még nem vagy meg tudták tett... tartani, vagy sem. Az ősz nem annak volt a bizonyítéka, hogy meg tudták tartani. Hát én úgy gondolom, hogy ezt meg lehet tartani. De egy bevásárlóközpontban ezzel szemben nem. Mi lesz az öncsoportjának a jövőjem, amit gondol róla 2021. január 26-án, 2. fél 8, pontban fél nyolckor? Én abba bízok, hogy ezzel a csoporttal is, meg a másikkal is, amit tetszett említeni, hogy elérjük a célunkat, és mint ahogy Lengyelországban kormány engedélyezte, hogy kinyithassanak ezek a helyek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Nagyon szívesen, további két napot. Viszont kívánom. Horváth Adriánt hallották, most 3 perc 25 másodperc zene, aztán felhívom elsimon Lászlót. <Szorítan> Else takes you out Szarka Gábor már úton van, nem útban van, úton van. 061 911 168 150 másodpercig áll a lehetőség, ha másfél perc alá süllyedünk. Ami egy perc szóval bekövetkezik, akkor már nem várok telefont. Aki telefonálni akar, most megteheti 061 9116. pont egyik tulajdonosával, kerek egy óra múlva kezdek beszélgetni, neve Papp László. Egy perc 26 másodperc van hátra ebből a számból, így telefont már nem várok. 06 20 366 Való. Jó reggelt! Jó reggelt! Osztjuk meg az időnket, tételezzük fel, hogy Szarka Gábor pontos lesz, és valamikor 8 óra környékén belép ide az egészen fantasztikus stúdióba, ami tényleg fantasztikus. Nagyjából van 20 percünk, abban egyeztünk meg, hogy ezt megfelezzük az első felében az általad választott témáról lesz szó, amely némileg lehet, hogy meglepi a népet, de már előre elmondtam, hogy miről lesz szó. A második részben pedig gyakorlatilag egyfajta előétel jön létre Szarka Gábor itteni vendégszerepléséhez, amelyben alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy te az egész történetről mit gondolsz. Nem biztos, hogy olyan nagyon sokat fog belekérdezni. Lesz rá, mondom, 8 óra után Afrikai Sertéspest is. <gül> a most látom, most látom, hogy nem ment át az üzenetem neked, amit ezzel kapcsolatban átküldtem. már könnyel lehet. Igen, az a készül, de hát. ezek szerint most így ránéztem a, a képemben, látom, hogy hoppá, valami nem ment az üzenet, azt már átküldtem úgy. Hát, egyáltalán nem, pedig hát én már negyed-öt óta most dolgozom. Ki, és nem értem, hogy miért nem megy ki. Nem tudom. Na mindegy. Ellenáll neked az internet. Hát akkor így felkészületlenül, legalább akkor nem kell álcáznom, hogy nem tudok semmit se az afrikai sertéspestisről. Hát az afrikai sertéspestis, sertéspestis egy olyan fertőző betegség, amely a házi sertéseket és a vaddifont egyránt megtámadja. és amely nagyon sokáig fertőző marad. Hát képes az állat elhúzása után sok-sok évvel is még az állatból származó. De most átjött? Terves. Hallod? Most átjött? Most átjött. A nemzeti akciótervhez kapcsolódó legfontosabb feladatok és határidők. Figyelek. Igen. Magyarul ez egy nagyon fertőző betegség, ugyanakkor azt kell róla tudni, hogy az ember átlamatlan. Tehát egy, egy lelőtt, vagy, vagy levágott házisertés vagy a sertés húsa, az ember számára, hogy a hőkezelés, viszonylag alacsony hőfokon az afrikai sertéspestés, az, az típusztítható. Ugyanakkor az afrikai sertéspestés ellen védekezés a, az egy nagyon jogos és fontos dolog, tehát az, hogy minden a az afrikai sertéspestés szeredés ellen. De most egy másodperc türelem, nem történt. Történt. én nem tartozom azok közé, aki ha kap egy anyagot, akkor egy perc múlva már azt állítja, hogy tudja, ez most téged, mint mezőgazdasági termelőt foglalkoztat, vagy alapvetően, mint vadászt? mind olyan foglalkoztat, ez egy, ez egy óriási nagy, és probléma, főleg vannak a is elolvább. És mind a két külön. területet érinti? Hát ugye elsősorban a, mind a két a területet érinti, de az által érinti, hogy mert ugye a, a, a tenyészet házi sertések esetében az állat szabály szabályi betartásával gyakorlatilag az afrikai sertések az a sertéstelepeken kívül tartható. A, ö, ma az, a nagy sertéstelepek olyan szigorú elírások működnek, amely lehetetlené teszik a korokotunak a, a véletlen lett hát Ez egy nagyon fontos dolog, amit nem át tudni gyerek közelebb, gyere közelebb a telefonodhoz. Mondom, gyerek közelebb a ja, telefonodhoz. mi igen, tehát, hogy hatékonyan lehet védekezni az afrikai sertés-pestés ellen. Tehát, ez, egy, ez, ez nem át tudni. Ugye a vadsertés vagy a vaddisznó esetében sokkal nehezebb a dolog, sokkal hiszen pontos számaink az állományról nincsenek, az ember nem tudja, hogy éppen hol van a vaddisznó, no, tehát nem tudja mindig nyomon követni, ezért, Ez a járvány mióta van jelen a térségben? Most már több mint három éve van jelen, ugye. Ukrajna felülött be bizonyíthatóan Magyarország területére, és elsősorban a, a vadisznokon keresztül tudott terjedni. Nem tudunk olyan esetekről... Vadisznokon a keresztül a házi vagy vadisznokon keresztül más állatokra is? Nem, nem, nem. Vadisznokról vadisznokra... Nem tudom, kikor esetről, amikor, amikor tömeg, tömegével kellett a házis leülni. Most nagy telepekről beszélek. Mivel jár együtt? Van, amikor... Mivel jár együtt ez a betegség? Elhulik tőle a disznó. Ennyi. Elpusztul a disznó. Ez a lényege a, a dolognak. De én nem is erről akarok beszélni, arról, hogy... hanem arról, hogy... Most euh, ennek az egész Fasztítés-Sertés-Pestésnek a kezelésével odaítottunk, hogy a, a, az állatorvos lobby azt érje el, hogy Magyarországon is 2025-ig, részben hivatkozva egy teljesen érettszerűtlenes az Európai Uniós előírásra, eh, hogy le kell csökkenteni a magyar a állományt. Az azt jelenti, hogy eh, az előírás szerint 2025 február 28-ig el kell érni azt, hogy eh, száz hektáronként fél az tehát kétszer hektáronként legyen egy vaddíszmó. Ez bizonyos helyeken gondold el, mondjuk a bakony, a vértes, a bűk és a többi erdő, a bőrsony ez azt jelenteni, hogy a, a jelenlegi becsült állományt nem megtizerelni kéne, hanem a tizedére kellene csökkenteni. Ez valami egészen brutális dolog, amit egyébként életszerűtlen is és végrehajtathatlan, megvalósíthatatlan. A tehát ez valami olyan, olyan mértékű károkat fog okozni, hogy ezeket a szabályokat kitalálták, azok én nem tudom, hogy, hogy hol élnek és hogy mit képzelnek, de minden esetleg teljes, lehet, a magyar barátszati kultúrát. Ugye ezt a termet... Én összeírtam most magam számára megmondom, szintén, mert annyira fővillag az, az, hogy ma reggel a rádióban erről fogunk beszélni, hogy én összeírtam magamnak a legszöbb pontokat. Ha gondolod, én szívesen megosztom veled meg rá, őszintén kíváncsi vagyok rá, nem nagyon álmai módonban van vitatkozni veled a téma ismeretlen hiányában. arról van szó, hogy be kell fogni például csomó helyen a vaddisznókat, és azokat a vaddisznókat le kell lőni. Hát most gondolj, hogy van egy vadbefogó, mondjuk egy 20 négyzetméteres rács, mint egy olyan, egy, egy börténérten, abba, abba ugye valami csalitbe tesznek, amire a vaddisznó bemegy. Jó, de válogatás hát, nélkül, a nélkül, a nélkül a, befele, de, befele, de válogatás érik, nélkül benzem. Laci, válogatás nélkül kell megteni megtenni, anélkül, hogy egyébként valaki megbizonyosodott volna arról, hogy az állat betege vagy sem. Így, így, így hogy mondod. Jelenleg is azt történik, hogy van egy vadászat, mondjuk egy baddisznóhajtás, azon a baddisznóhajtásról lelőnek mondjuk 30-40 baddisznót, egy nap a vadászok, és utána azt a baddisznót régebben leadták, és ment a húcsüzembe. Most ezeket a disznókat úgy, ahogy van, azonnal vinni kell az ország legtöbb területén azaz kontenerbe rakják, és még gödörben mindenféle jó vizszködések elássák meg egyéb más mondanában őket. De most túl... De... És mindezekért az állam irdatlan nagy kárcidítéseket fizet, mindez olyan értelmetlen pazarlás, ami, ami, ami teljesen észorítan is, és illetve mondanak, hogy például mindig kell teszteket csinálni, fejlő megyében eddig ötezer tesztek el, azaz a vaddisznóból mintát kellett beküldeni a, a laborba, ahol egyébként Hasonló eljárással, mint a humán művészetében e, megvizsgálják a beküldött mintákat, és eddig a fejemegyőre beküldött ötlösző mintából egyet sem volt pozitív. Ez, és mégis az van, hogyha van egy vaddisznóhajtás, az erdőben előnek 30 vaddisznót, azt azonnal megsemmisíteni. A kártérítést kár az, kár az állam kinek fizeti? Aki boldogan De a kártérítést az állam kinek fizeti? Vadásztatónak. Annak, aki előveti a vaddisznót aki Még ennek nem tesz ennek eleget, túl teljesen teljesen értelmetlen. Türelem, aki ennek nem tesz eleget, az minek nézelébe. Es te sigur Hogyan ellenőrzi ezt az Európai Unió, hogy száz hektáronként férő is a Nébi hát, hát, hát, senki Nem nébik ellenőrzik. Nem nébik. Ja, ugye nébiknek ezt ellenőrizni kell. Valójában azál emögött, hogyha ritkán tehát nagyobb területen élnek a disznók, kevesen, akkor egyébként kevésbé adják át egymásnak ezt Igen. a vírust. Tehát a Igen. disznók ettől függetlenül kondában élnek, tehát ezek nem magányos állatok. Így, ahogy mondod, ez így van. Pontosan kondában élnek, de minden esetre az egyes kondának a találkozása a találkozása kisebb az esélye. Nézd, ugye az, az, az igazsak, hogy a Dunántúl most is alig van pozitív mint amit találtak a külisi parkerőben pozitív mintát ami a Firozzónába sorolták a fél Dunántúr, az, az a vadisznó is egy, egy alföldi vadbefogáson keresztül jutott, jutott a Dunántúrra, tehát befogták valahogy az alföldi fertőzött vidéken, ráratták, egy kocsidat, átkozták autóval ö, ide. Tehát igazság szerint nincsen, nincsen számot, tebe jelen a betegség. Azt, amit három éve ezelőtt mondott az országos főállatorvost, hogy itt egy éven belül ki türelem, fogtani, vagy türelem. napunk két éven belül Várjegy a a semmi nem igazolta. Türelem? Figyelek. Értettem. Az tökéletes. Ádám, kivész oh. a a úrét A parkolóban van. Jó. Men mennek önért. Köszönöm szépen. Um, Oké. Okay. Uh, akkor a hátra levő időben, mert nem fogom megbárakoztatni a vendéget, ha nem veszed rossz névvel, uh, tudom, hogy nem fejeztük be, innen fogjuk majd folytatni legközelebb. Uh, mit gondol? Tehát, ha most ne, ha neked uh, kell, le, le, lehetne egy olyan beszélgetést felkonferálni, amely a Színház és Filmvészeti Egyetem jelenéről szól, akkor mit mondanál ismerve szarkagábot, ismerve engem, milyen beszélgetésre számítsanak a nézők és a hallgatók, már ami az információkat illeti, mint amire te kíváncsi vagy, nem pedig most itt a politikai feszülésekről van szó, amelyeket én majd megpróbálok kikerülni, mert azok nem Én a két évtizedre ismerem. Menj, mióta? Két évtizedre ismerem személyesen. Malha jó ezt tudom mondani. De honnan ismered? már nem tudom, úgyhogy hát ez egy ilyen szemeshető kategóriány a rádióban, valaki marhajosság. A Gábor hihetetlen fölkészültségű profi, profi katona volt, NATO eh, tapasztalatokkal rendelkező, nemzetközi ismeretekkel rendelkező, katonai románszai tapasztalatokkal rendelkező főkészült ember, amikor én megismertem az ott egyik a bezvedese volt. Tehát egy, egy, egy hihetetlen profi, profi sárszó van szó, szóval, aki egyébként eh, a professionalitás, a, a, kutat, a kutat. türelem, türelem, a professzionalitása az miben áll? Azért kérdezem, hogy miben áll, hiszen ő az élete folyamán különböző helyeken teljesített szolgálatot, és ezek a feladatok nem voltak minden szempontból egyformák. Tehát az ő tehetsége miben áll, mi az, amire ő alapvetően alkalmas a te ismereteid alapján? Hát, vezetés szervezés, tehát ő, ő mint, ő, mint ö, vezető mint egy irányító ember, akinek meg kell szervezni bizonyos bonyolult feladatokat, erre szerintem első alkalmas. Én, én nagyon becsülöm és kedvelem őt, és ráadásul azok közé tartozik, akik egyébként nem csak rendkívül gyakorlatilag, már a korábbi munkából és eléltéből következően is, hanem isten az állami a bujra itt, hiszen a minisztériumban is szerzett tapasztalatokat és egyébként, Mindez együtt érzékeny, aki a művészetet, a kultúrát szereti, hát meg gyerekszínezként belekerült a kultúra világába, hát tévésorozatban játszott, és ott tehát hogy Valójában az a világ sem állt a távol, amelyben most a fel, látják, karcsaláként. Akkor mondják két vagy három mondatot erről a mostani helyzetről, ami az SZFR révén létrejött. Ha itt van, szarka Gábor, akkor nyugodtan helyet foglalhat. Tessék? Jó, köszönöm. Igen, még nincs itt. Igen? Hát János, kérdez. Hát azt gondolsz? kérdezem tőled, hogy ma mit gondolsz 2021. január 26-án az ügyben, hogy mit gondolsz az SZFE helyzetéről? Hát értem, hogy meg fog oldulni. Hát remélem, hogy végre Te az szf -e a problémáját, először, hogy... Ha, ha, remélem azt, hogy, hogy megindul az oktatását. Megindul, oktatás vagy oktatás. folytatódik. Értem azt, amit mondasz, teljesen igazad van, kérdezni kell. Ha meg kéne... Hát jó, természetesen. Ha meg kéne fogalmaznod egy vagy két mondatban, hogy valójában az SFE milyen probléma, tehát mi... Mi, mi, mi, kumulálódott, mind, te, mi, kumuló, mi kumulálódott az szf belül? Mi ennek a történetnek a címe? Akkor mi lenne az? Miről szól az szf -e eddigi története valahonnan a, a kuratórium létrehozásától? Pontosabban mondaná, rosszul fogalmazok, a modellváltástól. Hát azt ok, kell mondjam, hogy jó pár ügyetlennek a modellváltása történetnek az elmúlt két évben. Mindegyik a mindegyik zaj, mindegyik feszültség nélkül. Ez részben a, az előkészítési folyamatnak ott köszönhető részben annak, hogy az életembeződik felismerték az ebben elő lehetőséget, hogy, hogy a változások az életem számára pozitívummal fognak járni. A Szent Isváll Egyetemet ugye első lépésben a, a több egyetemnek és a Fesztatási az integráció történt meg mégsem mégsem csináltak balhét azok a rektorok, akik elhetszették emiatt a rektori állásukat és a vele járó magas fizetésüket, mert pontosan látták azt, hogy sokkal jobb lesz az egyetemnek, meg az egész Magyar Agrátszársokatásnak egy integrált egyetemnek egyetemi keretek belül működni, tehát képesek voltak egyet házfét és a saját érdekeit helyezni az egyetemnek az érdekeit. Én úgy látom, hogy ez a színvészeti értemben nem tudott megtörténni. Egy másodperc szülőmedet közben bejött Sarka Gábor, éppen El Simo Lászlóval beszélgettek részint önről, részint az egyetemről. Ő azt mondja, hogy önök 20 éve ismerik egymást, ön arra, hogy önök hogyan ismerkedtek meg? Hát a kabinetfőnökségem idején, amikor Hende miniszter úr kabinetfőnöke voltam. hogy Gábor, de. Is, de na. de eljesszük, hogy az <síthat> 10 éve volt. Hát is, is egymást sokkal régebb volt. a ismerkedtük meg egymást. Tényleg. Igaz? A hát persze, rejésként, akkor már nagyon rég ismertük egymást. Összefolynak az események. Transit? Hát, ugye, meg ez az elmúlt tíz év csak úgy elrepült. <gül> ja. Mi, Mi az a transit? A transit az, a, az egy, mondjuk, hogy a Fidesz közelében levő fiatal értelmiségeknek a gyűjtőhelye, ahol a, amit egyébként gyűjtőházás barátunk szervez most már évtizedek óta. Az első egyébként még fesztivál a határ futott Esztergonban, aztán átköztöztünk kőszegre, évekig ott tartottuk, és az utóbbi bői az ország számos pontján voltunk, Tapolca Tihany, talán ezeket emelnénk ki. Ezek valójában több napos nyári táborok és rendezvények, ahol sok-sok fiatal, egyetemis jelenik meg, és beszélgetések vannak. Tehát most is mondom, hogy egy politikai vagy politika közeli tábor, ahol ahol politikusok, értelmiségek, művészek beszélgetnek alapvetően az őket érintő közéleti kérdésekről, és ezt a fiatalok hallgatják. És a tranzitor részt vettek, valahogyan oda kerültek, azok közül sokan kerülnek aztán a politika vagy az állami gazgatás közelébe, nem feltétlenül lesznek politikusok, hanem, hanem könnyen lehet, hogy, hogy állami gazgatásban dolgozott szakemberek lesznek, kormánytisztviselők és a többi. Nagyon szépen köszönöm Szarka Gábor felvezetését, valamint a téma felvezetését, ami az afrikai sertéspestést illeti. Tisztában vagyok azzal, hogy azt a témát nem fejeztük be. A jövő héten folytatjuk, addigra eh, akkor elolvasom azt is, amit te átküldtél, és akkor eh, imáron közelebb az ott megfogalmazott határidőkhöz folytathatjuk az ezzel kapcsolatos beszélgetést. Köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Levehetjük ezt, mert szerintem fogjuk hallani egymást, anélkül is telefonálni se fognak. Hosszan udvaroltam, hogy elvállalja, hogy eljön, és köszönöm szépen, hogy eljött. Kérdéseket fogok feltenni, és kíváncsi vagyok az ön válaszaira. Valahol ott járunk 2020 szeptemberében. Én tudom, hogy ezt a kérdést korábban is megkapta, de minden beszélgetésnek más a szövegkörnyezete. E, valójában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen azt, amit ön végzett ott, azt befejezte, vagy minek köszönhette azt, hogy miközben az előző kancellárnak a mandátuma még nem járt le, az december 31-éig szólt, felkérték, hogy legyen az SZFE kancellárja. Természetesen köszönöm a meghívást, Nagyon és örülök, szívesen. hogy itt, itt lehetek végül is. E, tulajdonképpen arról van szó, hogy a Közszolgálati a kampusz főigazgatóként fellatom volt a Ludovika Kampusz ügyeinek, üzemeltetésének, kisebb beruházásainak az intézése, és e, ott egy olyan munkakörben voltam, aminek nincs vége. Tehát ott, e, ott folyamatosan mennek az üzemeltetési fellatok, Igazából én ott majdnem másfél évet eltöltöttem, és amikor kaptam ezt a felkérést, akkor azt gondoltam, hogy azt a tudást és tapasztalatot, amit azelőtt fölhalmoztam, és a kampusz főigazgatói szerepkörben is végeztem, azt ebben az új pozícióban el végezni. Föl? A kuratórium kért föl Ismerték-e egymást? Nem. visszakérdezett Hát természetesen megkérdeztem, hogy mi lesz a feladat. beszélgettünk, és tekintettel arra, hogy azért már mentek a, a folyamatok, én úgy gondoltam mégis, hogy egy kancellár, tehát egy egyetemnek a, a administratív vezetőjére minden körülmények között szükség van, és hogyha én úgy éreztem, hogy ez, ez nem áll messze tőlem, akkor igen mondtam. Um, ugye én ide úgy kerülhettem, hogy az ATV-től meg kellett válnom, vagy az ATV megvált tőlem. Az, hogy ide hívtak, az közben azzal volt összefüggésben, hogy mit gondoltak rólam. Azt ön tudja, hogy milyen képességei, milyen szívi alapján hívják, hívták önt, és alkérdésként azt is megkérdezem, hogy ön egyébként nem állami szinten is volt -e a piacon? Tehát a magánpiacon volt-e jelen, vagy a magánpiacon nem volt jelen? Hát voltam jelen a magánpiacon is. Mint azért a, Hát ugye egy állami ZRT, tehát azért az csak egy, egy Hát azért piac... az akkor is állami. Hát igen, állami. magánszférában volt-e valahol? A magánszférában volt -e magán nem voltam abban a formában, ahogy ön akkor gondolja, mert ha, ha egy, ha egy állami, a piacon mozgó állami cég az nem, nem, áll, nem, nem piaci vagy nem piaci jellegű ebben a felfogásban, akkor, akkor nem voltam. Viszont hozzáteszem, hogy egy egyetem, tehát több egyetemen voltam, ugye előtte a, a zényi Miklós Nemzetvényem Egyetemen, mint katona szolgáltam ugye, tehát ott is kollégiumot vezettem, ott is egyetemi ügyekkel foglalkoztam, Diplomata voltam, szakvizsgázott jogász vagyok, tehát azt gondolom, hogy a kancellári fellatra több szempontból is talán alkalmas vagyok, tehát persze ezt nem nekem kell megítélnem, azért hozzáteszem, hanem ha nem majd az élet megítéli. Amit most elvégeztünk viszont ebben a két hónapban, vagy két és fél hónapban... Eljutunk oda. Eljutunk azt oda árulja el a... nekem, illegális is őszintén remélem. Uh, fontos, a ami... hát, Alapvetően. Amikor... Um mi ugye relatíve, hát illetve nem relatíve, sokkal többet beszéltünk telefonon, mint adásban, hiszen adásban egyáltalán nem beszélgettünk, de ezekben a beszélgetésekben, amiből volt több is, én többször megkérdeztem öntől, de imáron akkor a nagy nyilvánosság előtt is elmondhatja azt, hogy amikor szeptember végén csatlakozott az SZFE intézményéhez, akkor ön civilként és katonaként is tisztában kellett azzal lennie, hogy milyen környezetben fog megjelenni. Te milyen a... környezettanulmányokat végzett a szó szoros és a szó átvit értelmében, és mennyiben határozta ez meg az önviselkedését, hiszen ha ezt egy váltófutásnak tartjuk, ahol Wandervis Lajos átadja a stafétabot önnek, hát akkor ez egy meglehetősen zaklatott stafétabot átadás volt, és ön ezzel én azt valósíti, hogy tízes kállán tízesre tisztában volt, hiszen a körülményeket ismerte. Mennyiben befolyásolta ez az ön viselkedését és gondolkodását a legelején, és ezt azért kérdezem, mert ön látszólag meglepetnek tűnt a tekintetben, hogy önt hogyan fogadják, miközben erre felkészülhetett. Von Dervisz Lajossal kapcsolatban elmondta, hogy őt mennyire másféleképpen ítélték meg, de ilyen van. Azt kérdezem, hogy ez egy valódi meglepettség, meglepettség volt, vagy ez csak kifelé mutatta? Hát, ugye azért tisztázzuk, hogy bár büszke vagyok a katona múltamra, azért 2016 óta nem vagyok egyenruhában, és ezzel kapcsolatban szeretném azt is elmondani, hogy például az Egyesült Államokban ott egy volt katona nagyon könnyen a karrierjének egy bizonyos szakaszában kerül át ilyen, ilyen helyzetekben, és általában ott szeretettel is szívesen fogadják pontosan a tapasztalatai miatt. Tehát ez mindenképpen egy mindenképpen egy fontos, egy fontos. Az én környezetemben teljesen. Úgy viselkedhet az ember, mint hogyha Igen. otthon lenne. Tehát teljesen, ö, ö, ö, teljesen tipikus és nyugodtan rakja le, ha tipikus, az az tipikus tapasztalattal rendelkező ö, megfelelő Csak. szakembernek, köszönöm szépen, megfelelő szakembernek tekintik a, a, a volt katonát. Tehát egyfelől már azt sem értettem igazából, hogy ez a, ez a téma miért volt annyira kiélezve ebben a helyzetben. A másik dolog pedig a meglepetséget, ami a meglepetséget illeti, én azt gondolom, hogy egy administratív vezetőre mindig szüksége van az intézménynek. Tehát nem azon lepődtem meg, hogy nem fogadtak kitörő lelkesedéssel, hanem azon lepődtem meg, hogy egyáltalán ilyen szintű ellenállásba ütköztem ott az első, nem ugye kétszer próbáltam bejutni az intézménybe, természetesen békésen. Az első alkalommal Von Derviss Lajossal még az október első pozícióba lépés előtt kíséreltünk meg bemenni együtt, ő hívott meg engem, és nem sikerült neki ott mindenféle tekintély ellenére sem elintézni azt, hogy, hogy be tudjunk menni, és el tudjuk kezdeni az általás átvételt valamilyen formában. Tehát én nem azon lepődtem meg, hogy, hogy találkozom problémával, és lekerülnöm beszélgetni olyan emberekkel, akik hát mondjuk kétségeket fogalmaznak meg velem kapcsolatban, mert ez, ez tartozik az embernek a munkájához, hanem azzal, hogy hogy igazából szóba se szerettek volna velem állni. Mennyiben volt tisztában azzal a helyzettel, ami ott létrejött, függetlenül attól, hogy akár jogászként, akár kancellárként ezzel tisztában lett volna. Ugye itt a modellváltással kapcsolatban augusztus végén gyorsultak fel az események, illetve augusztusban amikor kiderült a kuratórium összetétele, kiderült az, hogy a kuratóriumnak milyen jogosítványai voltak, és aztán ami meghatározta az egyetem működését, augusztus le legvégén, illetve szeptember legelején lemondott a szenátus, és ezáltal egy olyan jogi helyzet jött létre, amely nagyon nehezen volt kezelhető, viszonylagos egységfrontot alkotott diákság és egyetem vezetése, amely kritikát fogalmazott meg az alapítványjal szemben, de a kritika, a jelentősége ne, cseké volt. Alapvetően arról volt szó, hogy diákság egy nagy része, egyetemvezetés és a tanárok jókora része, nem volt hajlandó elfogadni azt a jogi státuszt, amiben az egyetem került, és az előző helyzetnek a visszaállítását követelte, hogy mekkora reményel ez egy másik kérdés, és valójában ön ebbe a történetbe került. Nem önt utasították vissza, hanem az egész helyzetet. Ezzel mennyire, erről mennyire volt tájékozott, vagy teljesen mindegy, hogy mennyire volt tájékozott, az ön dolga adott volt, azt kellett elvégezni. Hát itt ugye a, a problémát, ugye a párbeszéd hiánya jelenti, tehát bármennyire is ellenállunk, vagy bármennyire is nem értünk egyet egy szituációval, szerintem az a legkevesebb, hogy előbb-utóbb, mint ahogy mi is ugye most már itt ülünk és szóba állunk egymással, Uh, hát szóválunk és megkérdezzük a másiktól, mondjuk tőlem, vagy, vagy bárkitől, akit az, uh, aki ugye vezetőként oda került, hogy mégis milyen szándékkal jött, mit szeretne, milyen céljai vannak, mégis hogy fog ez a dolog együtt működni. Tehát uh, uh, még egyszer azt szeretném hangsúlyozni a meglepetésem, nem abból fakad, hogy, hogy egy problémával szembesültem, hát könnyű lett volna azt mondani, hogy be, bevonulok oda, és egy, nem tudom mit fogadnak, hanem, hanem inkább az, hogy, hogy egy, egyszerűen a mai napig szinte azt mondom, hogy nem tudtam beszélgetés, vagy értelmes beszélgetés folytatni akár így is, mint most mi ketten egymással tulajdonképpen senkivel, tehát, tehát mi azt gondolom, hogy egy, egy, egy jó céllal, egy jó szándékkal mentünk be, azt, ígértük a, azt ígért a kuratórium igazából a, az oktatóknak, hogy mindenki a helyén maradhat és viheti a, mint mester a tanítványait, az osztályát. Ez a mai napig így van, tehát mai napig nem nyújtunk vezetőtanárhoz, nem, nem voltak olyan jellegű retorziók, vagy nem tudom, mit, gondolom gondolhattak esetleg, hogy fog történni, az volt, a kérés, hogy ők ők a lehetőség... az volt a kérés, hogy ők maradjanak, és mi pedig elkezdünk dolgozni. Igen, de magának a, a, a, az alapítvány kuratóriumának a jogköre olyan kétségekkel töltötte el még tavaly nyárutón a vezetést, csak pontokat mondok nem a teljeség igényével, hogy nem dönthet saját működési szabályzatáról, nem szólhat bele a költségvetésbe, nem fogadhatja el az intézményfejlesztési tervet, nem választhatja meg az egyetem rektorát, nem jogosult önállóan intéz. Vezetőket és osztályvezető tanárokat kinevezni, és osztályokat indítani. Hát még csak, ugye egyet azért ne felejtsünk el, hogy a szenátus lemondott. Tehát De miatt a mondott szem... le? De a szenátus lemondott. A szenátus megtehette volna, hogy nem mond le. A szenátus fenntarthatta volna az egyetem úgymond uh, autonómiáját, és folytathatta volna a munkát, uh, mint ahogy több bizottság, meg több uh, tanács az étemen, uh, amúgy folytatta a munkáját. Tehát uh, uh, a, az autonómia Ebben a formájában történő megszüntetésben, hát legalább annyira közrejáztott a szenátus lemondása, mint amit most az előbb felsorolt. Tehát erről, erről sokat beszéltek, függetlenül, hogy a szenátus úgy érezte, hogy a helyzete ellehetetlenült az önmegítélése szerint a szenátus hibázott akkor, amikor lemondott. Vállalnia kellett volna ilyen jogi környezetben is a küzdelmet? Hát az életem képviseletet, tehát hogyha valakinek van mondandója, akkor annak, annak vállalja a, a következményeit. tehát Nyilvánvalóan egyszerű lett volna a párbeszéd, hogyha lett volna kivel párbeszédet folytatni. Hát ugye blokkáddal találtuk szemben magunkat, nem engedtek be az intézménybe, másfél hónap elment azzal, hogy, hogy tulajdonképpen nem most szóban nem tudtunk állni, de még a, a, az egyetem iratait sem ismerhettem meg semmilyen formában. Szerintem ez egy borzasztó időveszteség volt ahhoz képest, ahol most tartanánk. Tehát ehhez képest, ha majd elmondhatom, hogy mit, mit értünk el, hogy tulajdonképpen kettő hónap alatt, tehát azért az is egy fontos dolog, hogy végül is azért bementünk. Tehát ö, ö, sikerült megnézni, hogy milyen kívül szembesünk. Fog, el fogunk jutni. Szeretni, ugye mostani, jötti. Besz... <gül> Én abban a reményben beszélgetek Önnel, hogy olyan a lékkör, hogy elvállalja, hogy legközelebb is eljön, és, és ez egy párbeszédé tud alakulni, egészen addig, amíg a hétköznapi élet ki nem alakul, Függet attól, hogy vannak olyanok, akik elvitatják, hogy ebben a helyzetben van-e egyáltalán hétköznapi élet Akkor amikor szembesült mindazzal, ne felejtsen, hogy bennem hihetetlen kíváncsiság van ön iránt, és ez ugye a kezdet-kezdetek óta van, és ez fel kell, hogy épüljön. Ahhoz, hogy a jelenhez eljussunk, az a pincét ki kell ásni. Rellem. Illetve ki van ásva, de azt most be kell, hogy járjuk. Volt-e önnek taktikai terve, nem katonai értelemben, hogy ez a szituáció, tehát volt-e olyan a fejében, amiről ön soha nem kérdezték? hogy ez egyébként abban a tisztségben, amiben ön nem az vezetése, nem szakmai ember, mármint az SFS szakmai részét illetően, nem filmes és nem színész, és nem egy színház elméleti ember, nem tartozik a kuratóriumhoz, nem tartozik a kormányhoz, a tekintet, a kormányhoz tartozik, de nem pártember. Tehát, hogy ön mit tegyen az, az egyetem hétköznapi működése érdekében, miközben az egyetem, ha lehet így fogalmazni, önt egy nem kívánatos emberként láttatta. Tehát ugye magánemberként biztos azt mondta volna nekem, az apám ne olyan szekér után, ami nem vesz föl. De ez ugye nem ez a szituáció volt. Mi volt az ön elképzelése, hogy hogy lehet ezt a várat bevenni, és azért szerencsétlen a mondatom, mert egy bár, várat bevenni csak ostrommal lehet. Ez egyébként félig meddig tényleg így történt. Volt az ön fejében bármilyen békés vagy kevésbé békés terv a tekintetben, hogy hogy tudja ön végrehajtani azt, amire egyébként feladatot kapott? Hát ugye azt azért fölgezzük, hogy ez nem egy hagyományos kancellári szerep, tehát egy jogász, egy gazdasági szakember megy egy, egy, egy, egy egyetemlás szituációban. Nem egy hagyományos szituáció, sőt azt, azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen példátlan. Ö, nem emlékszem ilyenre. Ö, hát a modern kultörtörténelemben, biztos, nem, nem tudom, hogy korábban volt arra példa, hogy ilyen, ilyen szituáció kialakul, hogy egy, ö, egy jogi helyzet, ami tulajdonképpen mégiscsak egy teljesen egyetem jogi helyzet. Tehát lehet ezt vitatni, lehet a jogszabályokat, törvényeket szeretni vagy nem szeretni, de csak egy jogi helyzet alakult ki, és ö, megtörtént ez a modellváltás. Ö, én azt gondolom, hogy a, a, a fő problémát valósz, valóban a párbeszéd, párbeszéd teljes ilyen jelentete, tehát nem lehetett tudni, hogy a bentlévők pontosan mit is akarnak, mit védenek ugye. Miközben Frieszefe -e, szlogennel ö, indult ez a mozgalom, közben ugye piros-fehér szalaggal elzárták magukat a külvilágtól, tehát egy teljes ellenmondás ö, már ö, üzenet tekintetében is az az egész, egész történet, hogy miközben bezárkózunk, elzárkózzunk, nem, nem vagyunk hajlandó párbeszédet folytatni, nem beszélgetünk, azzal szemben viszont azt mondjuk, hogy, hogy szabadság és szabad egyetem. Tehát ö, én itt már egy nagyon nagy ellentmondást éreztem, és azt sem tartom helyesnek, vagy az sem tartom, hogy tulajdonképpen jó fogalmazásnak, hogy ez egy várbevétel, vagy egy várvédelem. Hogyha várvédelem, hogyha ők úgy gondoltak, hogy ez egy várnak a megvédése, az már önmagában egy probléma. Itt egy szituációt, egy kommunikációs helyzetet kellett igazából rendezni, meg kellett volna találni azokat a személyeket, akik felvállalták volna ezt az egyeztetést, mert hát hogyha már ilyen hasonlatokat mondunk, akkor ott is kellett volna legyen egy, egy úgymond várkapitány, vagy nem tudom kicsoda, aki azt mondja, hogy kérem szépen én vagyok az, aki itt ezt a, ezt a helyzetet képviseli, velem kell tárgyalni. de ilyen se volt. Tehát igazából egy, egy teljes arctalan helyzettel találtuk szembe magunkat, és erre kellett fölépíteni olyan kommunikációs kommunikációs stratégiát tulajdonképpen, ami valahogy kibillenti van, van a, ebből a, a zártságból. De akkor, amikor arról a periódusról, amiről beszélünk, szeptember, október, november, december, valójában az, hogy ez a kommunikációs csata és nem kommunikációs csata hogyan bonyolódjon? Az egy másik kérdés, hogy sikerrel vagy siker nélkül és ami az ön tevékenységét illeti, hiszen én most nem ki Attitlával, vagy Rátóti Zoltánnal ülök egy légtérben, hanem önnel, azt kihatározta meg. Tehát kidöntötte el, hogy ön mit tegyen annak érdekében, hogy a helyzet normalizálódjon az ön felfogása szerint, amikor az egyetem embereivel beszélgetek, vagy emberével, akkor nyilvánvalóan a kérdés nekiszúr és más szövegkörnyezetben. Ezt kidöntött el? Mi volt az ön hát a, terve? Az egyetem vezetése és a kuratórium közösen határozott meg bizonyos feladatokat, amiket, amiket elvégeztünk. Itt azt lehet mondani, hogy, hogy egy, tulajdonképpen egy konszenzusos helyzet alapult ki a mi oldalunkon. Bár én már azt szóval a mi oldalunk, ő oldalukat sem szeretem igazából használni, de hát végül is ez történt. Ott határoztuk meg, hogy, hogy milyen, milyen üzeneteket küldünk be, a, ebbe az idézőles várba, és milyen, idézet, milyen milyen, hogy is mondjam, csak módon próbáljuk meg rávenni őket arra, hogy valamilyen szinten nyíjanak meg, valamilyen szinten kezdő, Tehát anélkül, anélkül kijelenteni, hogy itt minden rossz lesz, és most ittben itt minden milyen jó, és ottben minden milyen rossz, és, és, és, vagy kint minden milyen rossz, hát ezt azért így nagyon nehéz egy elfogadni. Egy mit tud kezdeni azzal a szituációval, ha a jogi státust a másik fél óvó nem fogadja? Tehát a, a jogszabályokat, tehát most őszintén beszélünk, tehát a jogszabályokat, azok, azokat, azok nem olyanok, hogy válogatunk. Tehát ö, oda megyünk egy boltba, és azt mondjuk, hogy ezt levesszük, ezt meg nem veszük le. Hát, ha van egy jogszabály, és annak nincsen, tehát nem mondja senki azt, hogy ez a jogszabály már nem, nem él, nem hatályos, vagy, vagy, vagy megsemmisíti mondjuk az Alkotmánybíróság, addig az a jogszabály hatályban van, és addig a jogszabály él. Ez világos... Ennek következtében miről beszélünk? Ez teljesen világos beszéd, de ezt ugye tovább tarkított az egyetemfoglalás, az, hogy ön, illetőleg a kuratúrium, de most maradjunk önről, nem tudott bemenni az egyetemre. A kérdés az, hogy e, miközben az egyetem egy tanköztársaságot kiáltott ki, amelyben egyéni, tehát egy, egy külön erre a periódusra alkotott tanter szerint haladtak, illetve gondoltak ki, erre ön mint kancellár erre az időszakra, amely imáron mögöttünk van. Hogyan tekintett? Egyrészt hogyan tekintett az egyetemfoglalásra, hogy nem tud bemenni, másfelől pedig, hogy hiába van kuratórium, egy olyan oktatás folyik, amely oktatás nincs tekintettel a kuratóriumra, arra a kuratóriumra, amely egyébként ennek következtében, vagy ettől függetlenül, de hát ezt nyilvánvalóan nem önnek, hanem Vignyánszke Attilának kéne föltenni, mint kérdést, különböző instrukciókkal az oktatás menetét illetően nem állt elő, mert annak a rapságában voltak, hogy az egyetemet elfoglalták, és ott az egyetem falain belül egy olyan oktatás folyt, amiben őket nem óhajtották bevonni. Ön erre, mint kancellár, hogyan tekintett? Hát egyfelől beszéljünk a tanköztársaságról. tehát ilyen alapon akkor mindenki ki a különböző városokban, helyeken különböző köztársaságokat. Ha egyszer... Ezek ki is mondtuk azt, hogy ez egy jogtalan helyzet volt, tehát ha valaki a jogszabályt semmibe veszi, még ha nem is tetszik neki ö, akkor is, azt szerintem egy jogtalan helyzet. Tehát itt kezdődik a probléma. Ha a tanköztársaságról beszélünk, akkor mi ez? Egy demokrácia, ugye ezt ők elmondták, el, meghatározták, megfogalmazták. Hát most én nem vagyok művészember és nem vagyok színházi szakember sem, de azért azt tudjuk, vagy azt, ismerjük ezt a világot, ott azért egy rendező és egy színész között nem, visz, nem földétlenül van barátság és egyenlőség és nagy tegeződés sem, még hogyha nagyon szeretik is egymást, ott azért fegyelem van. Tehát ott, ott, ott majdnem azt mondja, hogy katonás fegyelem van. Nem is tudom értelmezni azt a fajta helyzetet, amikor egy mester és egy tanítvány, azt tulajdonképpen egyenlő partnerként szavaz, vagy szavazgat valamilyen olyan kérdésekben, ráadásul amik administratív kérdések, hiszen ők vezették az egyetemet ebben, vagy azt az intézményt ebben az időszakban belülről. Én meg kívülről igyekeztem ellátni azt a feladatot, hogy, hogy, hogy Azért mégis csak emberek vannak oda benne, mégis csak fizetést várnak benn oda benn. mégis csak uh, takarító, nők, takarító személyzetek, akik ráadásul elviselték azokat az állapotokat, amik oda ben kialakultak. Uh, arról majd külön is uh, ha, ha lehet beszél, beszéljünk, tehát itt ez nem egy egyszerű helyzet volt senkinek, tehát a bentlévőknek sem volt egyszerű helyzet, a kintlévőknek sem. A bentlévőknek, amikor amikor gyakorlatilag már a végén anarchikus állapotok alakultak ki bent dohányoztak ittak, nem tudom mit csináltak. Tehát e és erről nyilván vannak, vannak dokumentációk is. Tehát ebben a helyzetben azt gondolom, hogy ez egy abszolút abnormális helyzet volt. Tehát tankköztárságot, vagy bármilyen köztárságot kikiáltani önmagában, önmagában nonsensz. Tehát értem én, a, értem én az összetartozást. Sőt, azt is mondom, hogy, hogy bizonyos tekintetben ez még lehet egyfajta, egyfajta, egyfajta pozitív dolog is, hogy, hogy, hogy emberek összetartanak, és összefognak valamilyen ügyért. Csak még azt se tudtam megfelejtetni, mi ez az ügy. Uh... Hát ebben nem fog tudni önnek segíteni, mert hát azért kellő alkalom volt ahhoz, hogy ehhez, vagy erre ön rájönjön, és nekem itt most nem az a dolgom, hogy önt képviseljem, vagy ön mellett szóljak, vagy a diák mellett szójak? Én ezt az egészet kifelé szeretném láttatni az emberek számára, miközben nyilvánvalóan egy sor kérdésben van véleményem, de nem biztos, hogy annak itt most hangot kell adni. Milyen dolog egy olyan egyetem kancelláriának lenni, Amelyben, amely egyetem életében, ha mondjuk egy tízes a kancellárnak a, a, a tevékenysége és a jogköre, és a jogköréből adódó lehet, a, a jogköréből adódó cselekvési tér, akkor ez egészen addig, vagy mostanáig, amikor alapvető változás állt ebben be, ez hányas számra redukálódott? Mert én azt feltételezem, hogyha önnek egy tízes jogköre volt, akkor a valós tere nagyjából a fele lehetett, és ő mégis hetekig, hónapokig képes volt ebben a redukált állapotában kancellária maradni egy olyan egyetemnek, amely egyetem kancellár, tehát amikor elvállalta a feladatot, akkor valószínűleg nem egy ilyen redukált szerepkört szeretett volna magának. Hát Azért, hogyha az ember elvállal egy pozíciót, akkor felelősséget is érez a pozícióban. Tehát, de ha, ki csak, ha csak. Kire, ha hát, hát most ne haragudjon, de mégis csak a bentlévő emberek irány. Most mindegy, hogy. Akik nem, kértek akik ön nem kérnek ön belőlem. De csak én vagyok a kancellár, csak én nekem kell biztosítanom azokat a feltételeket, még hogyha redukáltan is, ahogy ön mondta, mégiscsak biztosítani kell a feltételeket, mégiscsak fizetés kell adni, mégiscsak várták. Magának hogy... magának meg tudta hát a amikor... ezt a helyzetet? Hát amikor, hát amikor oda mentem, a, a, a, az áll, azt mondták, hogy nem engedjük be kancellárul, de lehozzuk a papírokat, és idei talál. Hát el tudja képzelni ezt a nonszenst? El, el hát hogy, egy, hogy, egy hogy, ilyen, hogy ilyen Lássam el a feladatomat a pénzt adjam be, vagy a pénzt fizessem ki, vagy nem tudom, mit csináljak, de ne, ne menjek be, ne nézzek körül, ne, ne lássam, hogy mi van benne, ne, ne tudjak semmiről, de írjam alá a papírokat, amiket egyébként, hát ott, ott a helyszínen, ott a kamerák előtt megtehettem volna éppen, mert ők azt ugye megengedték. De ettől függetlenül, ettől függetlenül az én múltam, az én, hogy is mondjam csak... Önbecsülése is azt mondotta, hogy igenis, ezek a körülmények kül között is el kell látni a feladatot. El kell látni, ha csak ötös skálán is, de legalább akkor az a takarítónő kapja meg a fizetését. Végül is. Bár én szerettem volna azt a bent találni ezeket a papírokat, de végső soron találtam más helyszínen. Ekkor a szintén... volt az egyetem foglalásnak. Hát nézd azt, ítél meg a majd a történelem. Szerintem szerintem, egy, szerintem egy, egy hiba volt, tehát lehetett volna tiltakozási formákat találni, lehetett volna kifejezni, sőt el lehetett volna jutni egy, egy jó kompromisszumig biztos vagyok benne, száz százalékig, hogy egy jó kompromisszumig el lehetett volna jutni, ha ez nincs. És még most sem zárom ki a kompromisszum lehetőségét, mert a remény hal meg utoljára. De nyilvánvalóan messze vagyunk attól, mint ahogy lettünk volna mondjuk október másodikán. Tehát én, én nagyon szeretném elérni, hogy, hogy, hogy ezek a párbeszédek, amik most ön úgy gond, úgy mond, tehát kialakított itt mi közöttünk, hiszen tudom, hogy ki, milyen vendégei voltak itt korábban ugyanebben a témában, tehát lehet akár egy saját velünk szemben, vagy velem szemben lévő véleménye is, ez sem probléma, de legalább beszélgetünk. De nem, én, én most Tehát, hogy én, azt, megértem, én, én, ez... én az ön rendszerét próbálom megérteni, azt kérdezem öntől. Hogy... Ha az ember elvállal egy feladatot, akkor azt igyekszik a legjobb tudása szerint végrehajtani. Ezt tanultam meg, erről szólt az életem és mindig ö, optimistán ö, álltam a dolgokhoz, Csak egy dolgot tehát megpróbáltam a, a helyzetből a legjobbat ez, kihozni. Ez önmagában egy önálló beszélgetésnek tudna a témája lenni, hogy ön ebben a szituációban egy szuverén civil vagy egy katona volt. Mert ha egy szuverén civil, akkor úgy tud elbizonytalanodni, ahogy egy katona e Elvileg, igen, de gyakorlatilag nem, hiszen ha ő elbizonytolódik, akkor le kell, hát hogy az szereljen. Az elején, elején elmondtam, hogy, hogy, hogy más országokban hogy tekintenek a volt katonákra. Én ezt értem, de Tehát hogy azért jól. mondom, hogy, hogy tehát nyilvánvalóan van egy, az emberek egy attitűdje, egy, fel, <coughs> egy kötelességtudata, egy felelősségtudata. Tehát ez kialakul az emberben. És ha feladat elvállal, ha azt mondtam valamire, hogy igen, akkor azt igyekszem azok a körülmények között a legjobb tudásom szerint elvégezni, amit a mi sors volt ki, a katona, ott ugye azt mondták, kalocs, kalocsán <coughs> egy a parancs, egy a végrehajtás. Hát ha valami a vasutcai történetben nem volt meg, akkor ez Na nem... Na de jött. azért egy tisztél már ez bonyolultabb azért. Tehát persze, hogy parancsot hajt végre, de azért, a, azért vannak olyan feladók, amiket ő neki kell megterveznie, ő neki kell megalkotnia, ő neki kell végrehajtania, tehát a, a, a saját be, alárendeljébe Annál, pontosan erre kérdez, kérdezem, más hogy elbizonyta adott-e, mert e, nem ezt foglalkoztat igazán, hanem az, hogy bármit is megértett-e a diákság szempontrendszeréből, amit közvetített a saját megbizói felé, miközben tudta, hogy nem ez a feladata, de valamilyen módon szeretett volna túljutni ezen a helyzeten, vagy ilyen nem volt? Tehát hát, teljesen idegen volt-e az, amit a vasutcában a diákok és a tanárok előállítottak? Nem tudtam, nem, tehát nem volt kommunikáció ennek következtében, nem tudtam mi azon kívül, hogy nyilvánvalóan védenek valamit, amit úgy gondolnak, hogy egy érték vagy. Azon kívül nem tudtam, hogy nem tudtam senkivel sem megbeszélni, hogy akkor jó, de akkor hogyan lépünk ezen túl, tehát mi lesz a következő lépés? Tehát, hogy hogyan fog ez a dolog véget érni, vagy hogyan fog ez a dolog békét... Nem volt ez bizonyos szempontból egy háború, miközben az egy, a, kül a feleknek nem voltak egyelő lehetőségei. A kuratórium szerette volna elfoglalni a jét, a diákságnak egy része, akik elfoglalták, a tanárok pedig azt mondták, hogy nem. Pontos, hogy ki ezt a háborút. Tehát miért kellett, miért kellett blokkád alá vonni az épületeket, és miért nem lehetett... Elindulni az valamiféle egyetemről, hogy ki kezdte, hiszen ez önmagában ebben a vitában hát, nézze, Volt tűnik. egy jogszabályi helyzet, volt egy, egy, volt egy kuratórium, elindult egy folyamat. Nem az első modellváltó egyetem volt, még csak azt sem lehet mondani, hogy példanélküli. Tehát nem volt előzménye. Mindenki de láthatta, ilyen, de... hogy mi volt, sikerek voltak, nem volt, nem volt igazán nagy probléma ezekkel a modellváltó étemekkel. Ez volt az első. Tehát igazából, igazából az, hogy a modellváltás lezajlik egy másik egyetemen, azt már mindenki tudhatta, hogy hogy zajlik le. Azt is lehet tudni, hogy nyilvánvalóan ennek valamilyen párbeszéddel, valamilyen kompromisszummal kell véget érnie. De mivel másfél hónapig senki sem állt szóba velünk, senki, ennek következtében nem tudtam még csak azt sem megbeszélni, hogy jó, de akkor, akkor, a, akkor a, mi, mi, van a, mi van a maszk mögött, mi van, ki van én ezt, a maszk mögött. Én ezt Én azt gondolom, őszintén gondolom, hogy ez egy hibás döntés volt, nem, ez nem az ellenállásnak a, egy rossz módja lett kiválasztva, aminek nem lehetett más a vége, csak ez. Oké, okay, de azt kérdezem öntől, hogyha nincs koronavírus járvány, Igen. hogyha nem kell az egyetemet elhagyniuk kollégistáknak és ottani diákoknak, akkor feltételezésem szerint, de nem vagyok történész, és tudja, a haval kezdő mondatoknak nincs értelme, valószínűleg most is ott lennének. A kérdés az volt, hogy önben vala is megfogalmazódott-e az a kérdés, és ha igen, akkor mi volt rá a válasz, hogy az a helyzet, amely most megoldódni látszik, az egy másik kérdés, hogy kinek megoldás és kinek nem, az egyébként ebben a formában meddig fenntartható, hiszen önnek egy nap is sok volt. A diákok pedig azt mondták, addig maradunk itt, amíg nem teljesítik a követeléseinket. El tudta volna azt képzelni, hogy 2021 január 26-án ma tudtam, 26-a van, ugyanaz a helyzet, mint ami október nem tudom, hanyadikán volt, amikor önt nem engedték bemenni az épületbe? Hát először is, először is az alapvető volt, hogy előszakot nem fogunk alkalmazni. Hát nyilvánvalóan ez egy birtokvédelmi helyzet volt. Tehát, hogyha ha, ha megnézzük, a, a ugye beadtunk és is birtokvédelmi kérelmet, ha megnézzük annak az indoklását, egyértelműen látszik, hogy ha akartuk volna, és végigvittük volna egy ilyen helyzetet, akkor, akkor, akkor be tudtuk volna jutni. Tehát nem a bejutás kérdése volt itt a, a fő szempont, hanem az, hogy tudunk-e tudunk -e túllépni azon, hogy most bejutottunk-e vagy nem. Önmagában a bejutás, az, hogy én ben vagyok egy épületben, az semmit nem jelent akkor, hogy egyébként nincs, egy, nincs egy, egy párbeszédre nyitott közeg. Nem az, a, nem az volt a fő kérdés az én számomra, hogy bejutok-e az épületbe, vagy nem. Hát most, ha nagyon őszintek lenni, be is, be is tudtam volna nyilván jutni, mert hát biztos, hogy voltak olyan, olyan lehetőség, de olyan szituációk, amikor éppen nem volt ott a valaki, ez a kapubat állhatta volna, és akkor gyorsan besisszantam volna az, az ajtón, vagy bármit tehettem volna, de nyilvánvalóan semmit nem értem volna el ezzel. Tehát amikor, ha nincs, ha nincs párbeszéd. De hát az, az meg nem lehetséges, mert hogy akarnak végezni, hogy akarnak. Tehát az egész egyetemet, hogy, hogy, hogy fog működni, hogy hogy működtették volna, úgymond hivatalos vezetés nélkül, aki egyébként a különböző hivatalos helyszíneken nincs elfogadva. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy teljes képtelenség, azért mégis valljuk be. Ugye, eh... akkor, amikor önt nem engedték be, akkor... Akkor, ugye ez október 8-án volt, akkor ön megfogalmazta azt, hogy az SZFE új vezetése mostantól csak az egyetem teljes megújítására koncentrál. Így van. Uh, ma már talán elmondható, mi volt a terv? Ott vannak ugye... benne az tehát uh -huh. nem jönnek ki. Igen. Tehát azért nyilvánvalóan tudtuk azt, hogy most mindegy, hogy két hónap, vagy három, vagy öt hónap múlva valamilyen módon ez a dolog véget ért volna. Elfárad. Mert te elfárad, vagy bármi, vagy, vagy egyszerűen egyszerűen, az lesz, a, tehát egyszerűen rájönnek arra, hogy vannak itt hivatalos ügyek, vannak itt mégis azért, azért olyan dolgok, amiket, amiket intézni kell, mégis alá kell vinni a diplomákat. Tehát az volt. Tehát az észszerűség határaig mi, mi, elment, el kell menni. Teljesen formában. nyilvánvaló, hogy egy újabb alkalomra fogok igényt tartani, de ezek fontos dolgok. Önnek van egy gyereke, rossz a példa. Igen. Uh, ő nem annak megfelelően viselkedik, ahogy ön azt elképzeli, de attól még az apja maradt, Nem tagadja Igen. ki. Ennek következtében, ha bár helyteleníti a viselkedését, a, a, a létezését támogatja. Ha ez megfelelő analógia. Ha nem, akkor javítson ki. Mit gondolt arról az egyetemről, amely nem fogadta el önt? Nem volt hajlandó az ön játékszabályai szerint játszani, de ön... Közt... szerintem jó példa, amit mondott. Teljesen jó példa. Egy egyetem a hallgatókért van. Tehát ez egy alaptézis. Tehát a hallgató nélkül, meg hallgatói hozzájárulást, tanulást nélkül, meddig, meddig tartott volna? Hát ameddig kell? Tehát uh, nyilvánvalóan azért az ember, mégiscsak még egyszer mondom, tehát fölmértem azt, és fölmért az a kuratórium is, hogy ennek egyszer valahogy vége, vége szakad. Tehát Vagy, vagy egy, egy, egy, egy, egy, egy kompromisszummal felajánlják. Valami valami módon ez a dolog megoldódik. Legszívesebb Amikor arról van, hogy vége szakad, akkor valójában mi ...nek szakad a vége, hiszen ahol most vagyunk január 26-án, ott egy sor dolog megoldódott. De hogy vége szakadt te, vagy sem, azt... Hát most, ha azt mondom, azt mondom hogy, hogy a hallgatók most, ugye, ugye elindul, elindul a fél év. a Neptunt, és lehet regisztrálni, lehet felvinni a, a, az elmaradt érdeményeket. Elindul, elindul egyfajta az oktatásnak az a fajta módja, aminek, ami, ami, ami teljesen természetes, a, a, a tanáraik, a mestereik maradhatnak, tehát ők vihetik tovább az évfolyamokat, kapnak felújított helyszíneket, mert azért azt nem mondtam el, hogy amit, tehát a legmegedőbb bentőbb élménye, amikor bementem oda, és amikor valamit én szeretek, akkor azt valahogyan ápolom, valahogyan a két kezemmel kifestem. Tehát amilyen lepusztult állapotokat találtam ott, az engem meg azért azt hittem, hogy bemegyek, és akkor valami cool dolgot látok, valami, nem tudom, csingetjük, meg nem tudom, lógnak mindenhol is, és egy szeretett közeg van. Amiben, amiben azt mondom, hogy hát értem már, hogy valam hogy, hogy ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez védelemre érdemes volt vagy nem tudom, hogy ez ez a fajta dolog, de, de ez ugye be... nem az épületet védték. Na de, na de azért. Az egy jelképes hely volt, és az, hogy ott milyen állapotok hát, voltak, nézze, hogy ebbe de... érdemesebb belemenni. Ebbe azért érdemes e... belemenni, ezért nagyon fontos. Van, nagyon fo de várjon, van De várjon, de tudom, mit akar kérdezni. A, a saját gyereke azért hagy... mondja, mert annak, amikor bement a szóba. De ne most neharaggódja, ne hasonlítsuk egy 18, neharaggódja, egy, egy, egy, egy 30-40-50 éves oktatót és egy 19-20 éves fiatalt, ne hasonlítsuk egy 3 éves gyerekhez. Tehát, most euh, áll, de, de most elpróbálunk e, e, e kiukadni, hogy Nem. akkor a gyerekemmel e, jó példa, tehát először is azt akarom mondani, hogy a hallgatóért kell dolgoznunk. Tehát a jó példa arra, hogy ha ő lázad, ha ő, akkor is, a mi gyerekünk, akkor is fontos nekünk. És azt gondolom, és ezt szerintem teljesen őszintén mondhatom, hogy mai napig azt mondom, hogy én bármikor leülök velük beszélgetni, és az, hogy lázadnak, az egy korosztályi sajátosság, azzal nincsen problémám. De amikor bemegyek, és ez most nem a hallgatóknak a, hogy is mondjam, csak a kritikája, hanem inkább az oktatóké, amikor bemegyek egy helyre, ahol, amit szeretek, ha én, ha mit tudom én, önnek nem tudom, van hétvégi háza, és nem tudja, nincs pénze arra, hogy kifestesse, mesterekkel, akkor fogom, és egy rohadt kétvödőr festéke oda megyek, és kinyalom valamilyen szinten, hogy legalább valami eh, emberi körülményeket kialakítsak ott, hát még ez se De nekem. Ez a fő probléma. De, hogyha... De, De hát az állam adta a költségvetést. De a, a, a, a, intézmény... a költségvetésből, ha a a költségvetésből. Várjon már de várjon, már, de várjon már, hogy én csinálok egy, ha én campus főigazgató vagyok, akkor csinálok egy öt éves tervet arra, hogy há, mennyit tudok félretenni évről évre, hogy három három helységet. Hát bemennek 40 éve végzett, 30 éve végzett ö, ö, ö, művészek ebbe az intézménybe, és azt mondja, hogy még látja azokat a le omlásokat, amik még a 30 évvel ezelőtt is ott voltak. Tehát én, én erről beszélek, hogy az igénytelenségnek ez a foka már nem érthető. Mert hogyha én szerettem, hogyha én ezt az az épületet, én ezt olyan bázisnak tekintem, és az az én otthonom, a szeretett otthonom, ami az életemnek a 90 át letöltöm, akkor az a foglalkozó. Ezt... És nem hagyom ilyen szinten lepusztulni. Hát ez, egy nagyon, ez egy nagyon fontos, ez az igényességnek az egy foka, amit hogyha, hogyha... Tehát még egyszer mondom, ha én, bem, én bemegyek és azt látom, hogy csúnya, meg, meg kicsit kopott, meg nem tudom, egy retro hangulat van, és szerethető retro hangulat, akkor azt mondom, hogy igen. Jó, azt Ezt kell, hogy, mondjam, meg, hogy a... nagyon udvariasan reagálni erre, a... de ebben egy olyan katonát, tehát hogy mondjam, ebben van egy olyan katona elvárása, amely ebben a formában... Nem, nehezen... a, nem a szekrények, akkor ennyit néztem Én, meg. Értem, de akkor hadd had idézzem a Hofit, aki azt mondta, nem szagolni, tanítani. Várjunk, nem, hogy már azon akadjunk ki, hogy ott milyen viszonyok vannak, mert az nem de fejez. Igen, de igen, mert, mert nem, mindegy, hogy nem, mindegy, hogy nem mindegy, hogy elavult, nem mindegy, hogy a bútorok régiek, és egyébként van egy... De van a bútorokhoz miköz... Tehát nem hogy, a bútorokról beszélek, hanem arról, hogy a falakról, hanem arról, hogy az egésznek a... Egésznek a tehát nem, nem, én nem... Ha én nézném, azt ne is mondjuk. Tehát én nem mentem be szobákba, én nem mentem be, nem néztem meg szekrényeket, eh, arról én nem beszélek. Én csak arról beszéllek, amit, amit, amit kancellárként, mint fenntartó, mint, mint gondos gazda nézek, hogy ezt, de ezt nem lehet volna... De fontos, tehát nekik nem a szobájuknak a kiléte... Nem a szobáról mi... beszélnek, hanem az egészről. Az tehát a, egésznek a, a... tantermekről, mindenről, ami ott van. Tehát, tehát bocsánat, de azért ezek, ezek azért, ha nem is, ha nem is a legfontosabbak, mert mindig az oktatás a legfontosabb, mindig az oktatás a legfontosabb, ha nem is az a legfontosabb, de azért a körülmények, azok nevelnek, azok adnak értem, egy. De hang... em... Akkor csak vagy. egy viccre tudok utalni, amiben ugye arról volt szó, hogy kicsi, büdös, de a mi hazánk, ezt élték ők meg, attól még a színészképzés, a filmes képzés, az elméleti képzés lehetett magas színvonalú, miközben ön joggal kifogásolhatta nem a Hokedlik állapotát. Nem vitatom. Nem csak vitatom. én azt mondom, hogy méltatlan most a Hokedliket mutatni, és most, hogy Bohár Dániel mit mutat be a Pesti tévében, és a Pesti srácoknál lettől de hogy mondjam, felmutatni egy és ennek alapján megítélni azt, hogy az útlevők milyenek, abban van valami, ami inkább sem, mint a dolog érdemére, de akár. Ez lehet, hogy így van. Ebben benne van annak a dühe, aki egyébként oda nem mehetett be, és most azt mondja, hogy tessék, ezek az emberek nem engedtek be, akik ilyen körülmények között értek, miközben nem ez volt a legfontosabb de... ö, ismérvük. Hát ezzel egyet értek, mert mennyire mondom dühös? még egyszer mondom, hogy? Azt kérdezem, hogy ő mennyire volt dühös de... Vagy az teljes lényegkel. Nézze, nézze, szerintem amikor az ebben közelik az ötvenhez, már nem dühből, meg nem tudom milyen érzelőből, legalábbis remélem, hogy általában nem. Tehát amikor, amikor, amikor, uh, uh, amikor nem tudunk egymással beszélni, hát amikor arról van szó, nem arról van szó, hogy, hogy, hogy most kinek milyen dühhe van, ki lehet a dühöt is élni, vagy egy beszélgetésben is lehet dühösnek lenni, de, akkor legalább, de beszélgetni kell. Tehát amikor egy uh, X oktató egy, ö, egy. Egy vezető, egy kijelölt vagy megbízott vezetőnek az e-mail, -e nem válaszol egyszerűen, nem is hajlandó vele, még csak kommunikációs kapcsolatba sem lépni. Szerintem azért az, az, az értelmiségi lépnek az alapja mindig is a kommunikáció volt. Tehát, vagy hogy a kommunikáció, ebben nincs igaza. A kommunikáció elutasítása is lehet. Azt kérdezem ki Ön egy katona. És most egy katonával, de, de nem, éget, most jó. egy katonával beszélgetek, éget. és ez nem pejoratív. Jó, köszönöm, azért a az fontos. De minimálisan se pejoratív. Jó. A maga módján ott háború zajlott. Anélkül, hogy lövöldöztek volna, anélkül, hogy ott hála jó Istennek, tudtam, senki se sérült meg. De ott háború, ott háború zajlott, és a felek teljesen nyilvánvaló, vagy legalábbis számomra nyilvánvaló, hogy le akarták győzni egymást hogy a diákseg le akarta győzni a kuratóriumot, az teljesen egyértelmű. Visszautasítottak minden pártpolitikai megnyilvánulást, de azt mondták, hogy ők azt akarják, hogy visszavonják azokat a statutumokat, amelyek alapít, alapján az alapítvány működik. Ön az alapítványhoz nem tartozott, ön az alapítványnak volt az embere. Ön ebben a háborúban, akarva, akaratlan az egyik oldalon állt, miközben nem tartozott tehát a maghoz nem tartozott, az ő emberük volt. Szembe kellett azzal néznie, hogy ez a háború X ideig eltart, és adott esetben valakinek a győzelmével végződik, miközben az a másik veresége lesz. Ebben ez, ez háború ezt, volt. ezt, ezt a, a szituáció a háborúhoz való hasonlítását nem tagadom, de mégiscsak azért... Jó, csak nem... ott az egyik fél azt é, mondta, é, hogy tesz a jogszabályra. Értem, nem ér... fogadja el. Igen, igen, de hát ez a, ez a probléma, tehát, ha ellenségnek tekintjük egymás anélkül, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az egyetemről van szó, mégsem élet halál, harc. De ez... nekik az volt. De miért? Hát azért, mert ők ezt így érték. Hát ha higgyék meg, akkor van diáklázadás. De, a... De, a... De, a... De amikor diáklázadás van, vagy lázadás van, akkor van egy szituáció, most nem egy jogi szituáció, mert bocsánat, miért? Tehát az én egyetemista lányom, az az tudja, mi az, hogy ki a fenntartó. Tehát ott van az egyetemen, és tanul, jár be, iskolába nem tudja. Tehát ehhez csak azért fel kellett készülni, hogy a kuratórium ellen egy, egy tizennyolc hogy gyerek lázadjon. Az mi? Tehát az bocsánatot kérek, hát minek? Tehát, tudta, hogy az az oktatására most pozitív vagy negatív hat-e? Nem hogy jó hogy, hogy Tételez... jó. Bocsánat, fel. Ez Én Fontos t... kérdés. Tudta azt ő, amikor odaállt, hogy ő most, amikor majd a kuratórium által generált új változások ö, majd céltérnek, vagy, vagy elindulnak, akkor ő attól jobb operatőr lesz, vagy rosszabb operatőr? Tudta Ma... azt, hogy jobb színész mara... lesz, vagy mara... nem lesz jobb színész? Ma... Maradjunk, meg se kérdezte, meg se engedte. Maradjunk annál, amit ön mond, és én azt elfogadom. Tudom, hogy van egy olyan narratíva, és vannak volt olyan esemény is, amit ezzel összefüggésbe hoztak, egy nyári táborozást, amit egyébként úgy tüntettek fel, mint ahol kvázi az egyetemi tagságot felkészítették. Én csak azt kérdezem öntől, hogy tételezzük fel, hogy ez így volt. Én tudom, hogy nem így volt, de tételezzük fel, hogy így volt. Egy ekkora társaságot ilyen mértékben tudatilag befolyásolni csak akkor lehet. Lehet, hogyha ők azzal azért nagy valószínűséggel az életkorukból adódóan egyetértenek. Tehát azért, az, hogy őket egyébként tudatilag úgy befolyásolják, hogy közben ők valami befolyás alatt maradnak, és azzal nincsenek tisztában, ők nem arra gondoltak, amiről ön És ez egy nagyon pontos fogalmazás, hogy ők jobb vagy rosszabb operatőrök lesznek, hanem ők azt mondták, hogy az a szabadságuk, az a tanszabadságuk, ami addig megvolt, az megszűnt, és őket most jobban érdekli ennek a tanszabadságnak a visszanyerése. De, bocsad, de ezt, ezt tájük Augusztusban ezt honnan tudták? Hogy meg fog szűnni? A tanszabadságuk. Augusztusban nem tudták? De szeptemberben honnan tudták? Hát szeptemberben. Vagy októberben honnan tudták, hát amikor nem, nem, nem hát tudtunk onna, semmit. Honnan tudták, hogy az előbb olvastam fel, hogy a Szenátus milyen jogköreit el. A tábor volt, még nem volt ez a döntés, vagy. vagy Augusztusban a, a táborban nem a körül... is történt semmi. Tehát egy utólag, utólag úgy tüntetik fel azt a tábort, mint ami előre felkészített valamire. De ennek semmi bizonyítéka Értem. nincsen. Azt tudjuk, hogy a diák sem akkor foglalt el az egyetemet, amikor egyébként a Szenátusnak ezeket a jog köreit elvonta, a szenátus pedig jól döntött, vagy rosszul döntött, hát, nem mondta. Tehát értem, tehát anélkül, nem tudom, anélkül, anélkül történtek az események, hogy valóságosan tudta volna bárki oda bent, hogy mi fog történni, vagy mi várható. Hát nyilvánvalóan változások várhatóak, de de azért rossz emberrel beszélget, azt gondolja. Nem, hogy... csak... De nem azt gondolja, hogy én hát a, én a Rádióban úgy dolgoztam, <gül> hogy ott volt egy teljes felhatalmazású alelnök, Csúcs László, akinek a jogkörébe kerülésével kapcsolatban az ott akkori gárda elvitatta annak a lehetőségét, hogy ez úgy tudjon folytatódni, mint ahogy Gombár Csaba elnöksége alatt ment, és fellázadt ellene, miközben ott adott esetben Csúcs László azt mondta, hogy miért lázadunk fel ellene, amikor ő még nem is tett semmit. Mert egész egyszerűen erre utaltak a körülmények. Tehát azt kell, hogy öntönké... de ha elutalnak a körülmények, oké, okay, erről a körülmények, de akkor mégiscsak beszélgetek, és mégiscsak megkérdezem, hogy ne haragudjon tisztelt kuratórium, vagy kancellár, vagy bárki, nekem mindegy. Mégis milyen szándékkal jöttek, mit szeretnének, lesznek-e nekünk, új eszközeink régiek lesznek. Új tanálaink lesznek, vagy a régiek maradnak. Mi fog itt történni? Tehát, pillanat, ön, a azért katonas, fonda... ön a katona nagyon jól tudja, hogy van olyan, hogy egy várost körbevesznek. Lehet ez De a hát kisztály. De eg... Értem, szellemileg. És, és kieheztetik. Értem. Tehát az a kérdés, hogy foglaljuk el a szó fizikai értelmében azt, amit szellemileg egyébként a diákság ural. Ez a fárasztás zajlott, egészen szeptembertől, addig, amíg a gyerekeknek onnan a pandémia De ennél volt. jobb lett volna mégis akkor, uh, akkor kérdezni és beszélgetni, hogy mégis mi fog történni. Tehát, az, az, az, az, na, tehát a legfontosabb kapcsolat, az ugye a mester és a tanítványa között. Ez a, ez a legfontosabb kapcsolat. Ha én jól megtanultam az elmúlt pár hónapban ennek az egyetemnek a logikáját. Tehát van egy mester, egy mesteroktató, egy, egy, egy vezető, talán egy osztályfőnök, akinek vannak tanítványai. Ezt a kapcsolatot, a velejtől kezdve nem, senki sem akarta föllazítani, vagy fölbontani. Tehát az volt, ez a, ez a lényegi eleme ennek az egész történetnek, hogy az ígéret, és ez az, az ígéret mai napig zajlik. De ő mit, mit és és ez adtalanak? Ehhez képest akkor mi, mi, mi történhet rossz? Azt kérdezem öntől, hogy önnek nincs ahhoz közel, de mégis egy olyan közegbe kerül, ahol az egyetem rektorát e, felterjesztik a köztársasági elnöknek, hogy nevezze ki, és ő nem nevezi ki egy éven keresztül. És aztán Később se. Létrejön egy olyan szituáció, és ez megint némileg visszautal 93-ra a Magyar Rádió helyzetére, de nem akarok párhuzamokat. Én csak azért mondom a párhuzamot, hogy ilyen van. Ja. És itt valójában ön egy... egy akaratlan egy politikai eszközé válik, hiszen akkor, amikor ő nem tud bemenni, azt mondja, azt mondta ön, felhívást intézünk a magyar kulturális élet valamennyi szereplőihez, illetve a kultúrát szerető magyar emberekhez, hogy biztosítsák támogatásokra a színház és filmvészeti képzés megújításának erőfeszítéseit, legyenek annak aktív részesei. Mi? Azt kérdezem öntől, Szarka úr, nem tudom, hogy ez az önfogalmazása vagy sem, teljesen lényegtelen, ön mondta. Mit tapasztalt? ott? Mit tapasztalt az azt követő hetekben? Mi lett ennek a felhívásnak az eredménye? Milyen szempontból? A, a szituáció szempontjából? De nem. egyébként sok mindent tartalmazott még ez a felhívás, nem csak tudom, ezt. Tudom, Tehát Tehát az összes felhívásunknak az egyik üzenete, főleg a korábbiak az első, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy párbeszédet folytassunk, hogy, á, hogy azokról a kérdésekről, amik ugye a követelésre megfogalmazottak, arról konzultáljunk, tehát a párbeszéd hiánya az egy eskalációnak az eredménye volt, tehát mi az elejétől kezdve emellett ez, ez, e, e voltunk. Na most ehhez képest, ehhez képest, ö, ugye nem, tehát az oktatói állomány ott van, benn van, kapja a fizetését, remélem fog is tanítani, a következő hónapok ezt majd eldöntik. Ezzel szemben mit kaptunk, mi konkrétan én is. Például Porlászlott, aki nem neveztek ki rektornak. Mit mondott rólam három, vagy rólunk három hónappal ezelőtt? Hogy mi emberi tárgyak vagyunk és emberi tárgyak a, emberi tárgyak uh, vezetik vagy vagy vagy ke -e be az életemre. Rosszul tette, De bocsánatot, de nem, de, de, nem de nem de... kért bocsánatot egy intellektuálisan fölkészült ember, mit tesz ilyenkor? Föláll és azt mondja, hogy elnézés kérek, és én elmegyek el az életemről, mert én nem tudok azzal a együtt élni, hogy másokat emberi minősítettem, mert ez a legsötétebb ö, diktatúráknak a, a mondata. Tehát én ezt, ez, ez például elfogadhatatlan. És most azért tettem ide a telefonomat, de már nem fogom felolvasni, mert hosszú, hogy milyen üzeneteket kapunk, milyen gyűlölködéssel nézünk szembe. Én nem is tudom, nem is értem, hogy az emberek, emberekben, hogy, hogy keletkezett ennyi gyűlölet a másikkal szemben, hogy egy hölgyet, egy hölgy kollégámat milyen szavakkal illetnek. Lekurváznak, nem tudom azért nem Tehát, hogy Azért nem értem eszembe önt. Eszembe se jutna elkezdő tötyögni ilyen üzeneteket. Azért nem értem önt, mert... És ezért is beszélgettem akkor, amikor ott civilben beszélgettünk Önnel olyan hosszú ideig, mert engem nagyon foglalkoztatott, és most is nagyon foglalkoztat az Ön személye. Akár hiszi, akár nem. Hogy Önt mennyire érdekelt, és mennyire volt tisztában azzal, hogy milyen helyzetben foglalja el a kancellári tisztséget. Mindaz, amit ezzel kapcsolatban kollégái, legyenek azok hölgyek vagy férfiak megkaptak, az valójában ennek a szituációnak a következménye, és egy olyan felfokozott politikai helyzet, mert hogy közben ez egy felfokozott politikai helyzetet idézett elő, akkor is, hogyha százezereket nem mozgatott meg, de volt, hogy tízezereket igen, aminek következtében ön akarva, akaratlan valamelyik térfére sodródott, és ott ennek megfelelő mondatok érték, teljesen igazságtalanul. Hát most mi a kérdés tehát? Hogy, hát az, hogy, mi, hogy csodálkozhat azon, hogy ez <kül> indulatokat váltott ki? Hát én azon, azon csodálkozom, hogy, hogy, hogy, tehát ugye én kívülről jöttem a művészvilágban, de, de, nyilván... de azért de azt itt... látom, hát azért az, az, az, az, hogy az emberek, tehát egyik művész, a másik művész a nyilvánosság előtt, az életművét, mert ugye emberileg én szerethetem önt, vagy nem szerethetem, ez egy ma, magán... De az, hogy én minősítsem az ön szakmai munkáját, anélkül, hogy ismerném azt, vagy, vagy legalábbis egy szubjektív megítélés alá eső területen, mint a művészvilágban, azt mondani, hogy ezek senkik, ezek nem, nem alkalmas emberek, ezek nem, mert mi vagyunk az alkalmasak. szerintem ez azért, anélkül is, hogy ismerném a művészvilágot, szerintem ez fölháborító. Tehát ha az egyik ember, tehát odaáll egy rendező, egy ismert rendező, azt mondja, hogy... Én elolvastam egy listát, amit, hogy ezek, ezek, ezek, ezek nem is érdemesek arra, hogy szót veszegessek feléje, mikor ott is életpályák vannak, életművek vannak, adott esetben díjak vannak, tehát akkor elkezdjük azt, hogy a díj, amit kap valaki, az kevésbé értékes, mint amit én kaptam, vagy az, más az, a, az a helyzet. Miért, miért miért van ez? 93, 2003, 2010 30 éve vagyok azután, amiről beszélek. Ma már higgadtan tudok róla beszélni, akkor nem tudtam higgadtan beszélni, és számos olyan dolgot csináltam, amit a megbántam. Kívánom önnek, hogy legyen arra alkalma, hogy 30 év múlva erre vissza tudjon emlékezni, de önnek pehje van velem szemben, mert velem sokkal fiatalabb koromban történt ez, és volt módon feldolgozni. Ön ötvenhez közel került egy olyan szituációba, amit racionálisan és emocionálisan is megpróbál feldolgozni, és szarka úr, ezt mint nem riporter, mondom önnek, hanem egy némi élettapasztalatta rendelkező ember, mondom önnek, van olyan helyzet, amikor ez feldolgozhatatlan. Ön ebbe a helyzetbe került? Feldolgozhatatlan kinek? Én nekem nem. Mert, de euh, hogy én, nem. Hát, én, én nekem, én nekem volt. Hogy... csinálom a munkámat. Tehát én nekem én csak valami. nincs sok látok... hozzászokva hogy a munkáját ne tudja elvégezni. Hát most el tudom végezni. Most el tudja végezni, de ez hónapokon keresztül nem volt így, én. és amikor emberi tárgynak minősítették, az a feszültség dolgozott önben, amely feszültség abból adódott, hogy a korábbi munkáiban nem került olyan helyzet elé, mint most, és kikérte magának, hogy közben önt így nevezzék, miközben, aki így nevezte önt, meg hmm. mástól szenvedett és adta önnek. És mai napig aláírom a fizetését ennek az embernek, csak mondom. Tehát, hogy a, de de ez a, a, a, a, a hozzáállása a dologhoz, ez a, ez a, ez a nagy különbség. De, de az emberi nagysághoz. Én, abban... én, nem, én nem akarok bosszút állni, érti? És, és miközben egyébként a másik oldalról, anélkül, hogy engem ismert volna, egyszer leültem volna így minősít. És ezek, ezek, ezek nem azok most én nem haragszom, mert ettől tudok, nagyon jól tudok élni, meg, meg minden, minden problémám. A gyerekeim, imádom őket. Minden, tehát nincs, nincs a napi életemben ezzel kapcsolatban semmi következménye, de mégis, de mégis az elv, hogy, hogy ilyen előfordulhat ma Magyarországon, hogy egy, egy, egy, egy intellektuálisan fölkészült, mert nem vitatom Upor Lászlónak az intellektusát, nem vitatom, nem ismerem, nem vitatom. Ezzel szemben ő ezt a dolgot ne engedheti magának. Azért szerettem volna önnel hamarabb találkozni, Én, nekem a jelentőségem tízes skálán egyes. Csak szerettem volna felhívni a figyelmét. Ne becsüljön magát alul. De ezt most szándékosan teszem. Hm. Azt értse meg, hogy ez a szituáció, amiben ön került, az ön életét tekintve egy olyan szituáció volt, ami korábban még nem volt. És ön ezt nem gondolta át, mert azt, mindazt, amit elmond, azt teljesen korrekt. Abban nincs mit kivetni való egy laboratóriumban. De amiben ön élt, és amiben én élek, és amiben ez az egész volt, az nem egy laboratórium volt. Ne felejtsel el, és ön ezt pontosan hmm. tudja, hogy mi a véleménye róla, az egy másik dolog, és tiszteletben tartom. De egy olyan szituációban történt meg a modellváltás a Színház és Filmővészeti Egyetemen, amelyben egyébként a politika kultúrharcot hirdetett. Nem a Színház és Egyetemmel kapcsolatban hirdetett kultúrharcot, hanem úgy általában, az generál, aminek része volt a Színház és Filművészeti Egyetem, épp úgy, mint a Petőfi Irodalmi Múzeum, mint ahogy a, a, a film alap, minden. Ez addigra, mire bekövetkezett a modellváltás, elmérgesedett annyira, hogy ez olyan módon, ahogy ön kezelni szerette volna, nem ment. Ez az, amivel ön nem számolt, és amivel önnek egyébként korábban nem kellett számolni, és ez lett volna az, amire azt mondtam, figyelj szarka, ba meg, erre oda kell, hogy figyelj, akkor is, ha egyébként te egy profi vagy, és akkor is, hogyha te azt gondolt, hogy jó ügyet szolgálsz, mert közben ez a halmaz egy másik, egy nagyobb halmaz része volt, ahol olyan sírelmeket szenvedtek el emberek, akik ebben a szituációban önnek adtak át olyat, amit egyébként más fronton szenvedtek el az elmúlt hónapokban és az elmúlt években. Ez az, amivel ön nem számolt, és önnek nem is kellett számolnia, de eljutottak odáig az érzelmek és a igen, cselekedetek. Igen, hogy csak azt ne felejtsen, hogy gesztusokat tett a kuratórium, gesztusokat tett tanárok maradhatnak, színesíteni akarta a palettát. Egy dolgot értsen meg, és, az a, hágyam, és a, a kuratórium nem én... tud olyan gesztusokat tenni, amit egyébként értem, egy állam de elvon. Vége, de a vége a hallgató. Tehát ö, ennek a, amit most elmondott, ha ez igaz, akkor ennek a végén ott áll a hallgató. Ebben Aki égazaga. ennek az egésznek az áldozat. teljesen mértékben az. Úgy, az teljes úgy, mérték következtében mi a felelősség azoknak? A okatóknak? mi felelősség. Így van pontosan. Hozhatjuk Szó szóval szerint ezt szerettem volna mondani, hogy nem hozhatjuk ilyen ezeket a fiatalokat, akik a pályájuk még csak a kezdetén sincsenek. Tehát még tanulnak. Még ben vannak az iskolába. Ez a, ez, a, ez a lényeg is. Ezt kell megérteni. Épp Ezt úgy, megértenie... nem hozhatja ilyen helyzetbe, mint hogy a Vidnyánszki sem. Nem hozhatjuk őket ilyen helyzetbe. de hát ö... de nincs sz... különbség. Beszél... Tehát az a, kérd, az a kérdés, hogy az, az a fajta arcona ellenállás alkalmas-e arra, hogy ezeket a dolgokat ezen a szinten megvitassuk. Azt nem érti meg, hogy az ellenállás az nem ok, az következmény. És hogyha egyébként ez bizonyos mértékig szítják a tanárok, azt is meg lehet érteni, hiszen a ezt is el tudom képzelni. De a tanárok is emberek, ők is elszenvednek valamit, és ennek következtében ezt adják tovább. De akkor ez az ő harcuk, és nem a diákok harca. Ebben önnek igaza van, nagy valószínűséggel ez is benne van, csak az a helyzet, hogy ezek rétegek, ezeket nem tudja egymástól elválasztani, ezek nagyjából egybeivódnak, de akkor ez felelősség. Abszolút. Akkor ebbe, ebbe meg egyetért, hogy felelősség. Tehát felelősség a tanároknak, felelőssége a mi felelősségünk is, hogy a diákok nem fölött, hanem mellett, vagy nem tudom milyen módon, ezt megvitassuk. De ha erre nincs alkalom, ha erre nincs fogadókészség bentről, akkor mit tehet az ember? Tehát ténylegesen ez a kérdés, mert hogy, mer hogy az egyetemet el lehet vezetni. Figyeljön, az egyetemet el lehet vezetni, de, nagyon, de nagyon, nagyon mégis az nagy, oktatás... Nagyon egyszerű a történet. Üh, nem fogok az ön családjával példálozni, egy filmet említek. Hány olyan filmet látott, ahol egy gyerek bezárkózik, de lehet az felnőtt is, de most maradjunk egy gyereket, eh, akinek ott imádkozik a szószoros vagy átvét értelmében a szülője hogy jöjjön ki, bocsánatot is kér, mindent mond. Nem jön ki. És aztán egyszerre csak fogja magát a gyerek is ki, és de Nem hát, azért nem nem vagyunk a gyerekek. ]kel. Én ezt értem, csak azt... hát ez a... példa mindig gyerekekkel például. De, de az... lehet felnőtt is. De hát azért egy, egy már 18 éves sem abban a formában értelemben nem gyerek. Még azért a kamaszkonának a vége felett a Értem, de egy 20-22 éves, vagy éppen aki harmadik uh, próbálkozására be az egyetemre, és már 19-20-21 évesen került oda. Nekem ezek már nekem nem de mégis tehát... egy ilyen helyzetbe került. Abba gondoljon bele, hogy a Nemzeti Közszolgált Egyetemen ő se került abba a helyzetbe, amit, ha feltették volna ezt a kérdést, akkor azt mondta a fiala, ennek a kérdésnek nincs értelme. Hogy hogyan tekintenek egy fél évre, amely fél évre azért kell másféleképpen tekinteni, nézze, azt fél... nézze, tulajdonképpen uh, arról beszélünk, hogy most én ülök a kancellári székben. A kancellári Kancellárokat hát egyébként, hát mondjon három kancellát, akit ismerd, lehet, hogy tudna sorolni egyetemi kancellát Általában ismeretlenek ezek az emberek általában, igazgatási szakemberek, vagy gazdasági szakemberek ott ülnek, nem ismertek. Én ebben a helyzetben kerültem, és ebben a helyzetben igyekszem megoldani egy feladatot. De ha én nem ülnék itt, akkor a kancellári pozícióban egy más ember ülne, és másnak kéne megoldania. Tehát ezt, ezt kell alapul venni, és én azt gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy jól meg fogjuk oldani, csak azt nem szeretem, azt nem szeretem, hogy, hogy a vége, tehát a, a diákok szívérve vagy nem tudom miért folyik valamiféle küzdelem, hiszen nekik be kéne az iskolapadba, és, és a tanárukkal, a el kéne végezni adott esetben. Jó, csak jótudom, ne felejtsék el, hogyha ők ezzel nem értenek egyet, akkor nem tudnak elmenni hát. máshova. Az pedig, hogy ön egy ismert kanceller lett, és ebben önnek teljesen van, nem tudnék felsorolni, nem hogy hármat, még egyet ebben a teljes kuratórium oklevelet adhatna önnek, mert valójában, és tudom, hogy ez nem egy udvarias fogalmazás, és ön azt fogja mondani, hogy ebben nincs igazam, gyakorlatilag egy sor dolgot elvitt helyettük, mert vállalta azokat a konfrontációkat, amelyeket ők nem, és közben alaptalanul egy csomó sérelem érte önt, mert egy sor olyan dologban nyilvánult meg, amely dologban másnak kellett volna megnyilvánulnia ön, pedig megpróbálta az életet normális mederbe e, vezetni, miközben ennek a feladata nem őrre hárult volna, de ön volt az egyetlen, szóval jó értelemben. De én, én, de én nem szeretnék ilyen Donki Hoten megmutatkozni. Itt emögött, az egész munka mögött borzasztó sok ember áll. Itt van két rektorhelyettes, akik, a, akik tulajdonképpen a jó szándékulag a művészvilágból jövő bevállalták ezt, hogy ők egy valami jónak a részesei vannak. Itt van egy kurató, aki mögött, aki mögött azért csak tényleg olyan művészeti tevékenység állt. Tehát igazából én lehet, hogy most ide kerültem, és lehet, hogy élettem egyfajta ilyen szócső, de itt azért egy nagy komoly összefogás van emögött a, emögött a dolog mögött, és bár tudom, hogy a, nem sokan hiszik el, vagy, vagy sokan nem hiszik el, de mégiscsak egy jó szándékú összefogás. Tehát a cél egy jó egyetem, egy új kampus mondjuk három-négy év múlva fölépítése, ennek van nagyon nagy esélye, hogy ez meg fog történni. Tehát be, be tudnánk vezetni a 21. majd aztán a 22. században ezt az intézményt, mert ennek van egy Európai Uniós, meg egy Európai művészeti összefüggése, és nyilvánvalóan szeretnénk ezt, a, ezt is kihasználni, ezt a lehetőséget is. Tehát van perspektíva. Én nem csak azért vagyok itt, mert egy jó állást kaptam, és most éppenem, hanem azért, azért mert én, én el akarom hinni, és el is hiszem, hogy ebből, ebből valami jót fogunk tudni kihozni. Én valószínű hogy képest? Valószínű, hogy hát mihez képest, biztos, hogy minden, tehát nincs olyan, hogy a fejlődés megállt, én nem akarom len, írni, vagy lenézni, vagy, vagy bármilyen módon minősíteni, ami volt, de mindig van fejlődésnek, mindig van a fejlődésnek útja. Tehát a, a fejlődés sose áll meg, hát remélem legalábbis, tehát én azt gondolom, hogy ebből, tovább lépve, lépésről lépésre haladva, akár közösen, még azt sem, azt sem zárom ki, hogy közösen a, a jelenlegi bent építünk valami, jó, csak egy kicsit nyissunk meg, nyíljunk meg. Ugye ön közösségről beszél, ön látja ennek a közösségnek a mostani állapotát? Hogyan? látja -e az állapotát ennek a közösségnek? Mármint amik, akik bent vannak, vagy akik, vagy hogy? Nagyon jól beszél, hogy ugye elvileg <hőző> Hát most már bentésként ki, Na, van, ugye, bent és ugye, és ki akik, van akik, most Akik most... Ugye nem állnak velünk szóba, azokról beszélünk? Vagy... <gül> Tehát, hogy most kik mit... azok, akik nem állnak önökkel szóba? Hát ugye nagyon nehezen, nagyon nehezen lehet becserkészni oktatókat. Tehát most ugye van De egy fontás. Becserkéz... Egyesztet... Hát ugye egy egyeztetés kezdődött el, ugye vannak intézetvezetők, Igen. elkezdtek egyeztetni. Van Arról... három intézet, van így három van. új intézet nevét így van, így van így van három új intézet Így van, ezek az, az intézetek elkezdték előkészteni az új tanévet. Elkezdtek volna konzultálni, és el is kezdtek konzultálni. Vannak, akik jöttek. Nem új tanévnek. Hát ezt az új, ami most el fog kezdni február elsőjén, ez a, ez a, ez a, ez a hibrid, vagy nem őtöt, tudom. ne amilyen... felejtsen, hogy új tanévnek a szeptembertől kezdődő hát időszakot Most leveszni. ne hallgódjunk a szavakon, február elsőjével kezdődő Igen. szemeszterről beszélek nyilvánvalóan. Tehát el fog kezdődni ez a szemeszter, és ezt elő kell készíteni. Ennek van egy három hetes időszak, ami a régi, tehát az mm -hmm. elmúlt el, múlt időszaknak a elmaradásait pólt, és aztán elkezdődik a rendesen a, Milyen a szemeszter. Mondok? Hát elmaradások lehetnek, mert ugye nyilvánvalóan volt egy november 27-től, a kuratóra kimondott időszak november 27-től februárséggel. Az meg azt mondja, hogy akkor is volt oktatás. Ezt most meg kell nézni, hogy mi, mi történt Ez ugye nem az ön feladat. Nem az én feladatom. Ezt önnek ö, azt az eredményt kell tudni adminisztrálni, amit egyébként Így az van. intézet. Mit ön mit kérdez ma az csak, ö, csak én semmit. Én alapvetően keveset, mert ugye ez az alapvető rektorhelyetteseknek a dolga, a folyamatot látom, hogy És az mi a intézetvezetők, folyamat? intézetvezetők igyekeznek felvenni a kapcsolatot az oktatók. Jó, de most már de... megpróbálom teljesen, könyögyöm, van három intézetvezető. Igen. Most az a helyzet, hogy az intézetvezetőkkel az ottani tanárok nem hajlandóak szóba állni. Nem mindenki, tehát sok tanár, sok osztályfőnök ö... felveszi a kapcsolatot, vagy, vagy, vagy reagál a megkívásra, de vannak még olyanok, akik egyáltalán semmire sem válaszolnak. Tehát uh, Mi? az elképzelés <coughs> ezzel kapcsolatban, mert ez így tartósan ugye hosszú ideig fizikailag nem jutottak hozzá az egyetemhez, ez megoldódott a szó idézőjeles értelmében, de az, hogy az intézetvezetők intézetvezetőként nem tudnak működni, ez bizonyos szempontból az intézetvezetőknek is a kritikája, hiszen valószínűleg nekik van egy olyan jogkörük, Na, hát a valószínűleg törölve, hogy amennyiben nem áll velük szóba a saját alkalmazottjuk, akkor előbb-utóbb azt mondják az alkalmazottjuknak, hogy nem fogok veled együtt dolgozni, mert én nem azért vagyok itt, hogy te teljesen önállóan a és hát sehol sincs ugye azért azt mondhatom, hogy a többség, meg a kapcsolatfelével megtörtént a többséggel van egy kisebbség, amelyik jelenleg is tartja ezt a, ezt a, ezt a dolgot. Én ezt a, ezt a helyzetek, ezt a rendezését alapvetően azt gondolom, hogy ezt az intézetek majd megoldják, és meg fogják mondani, hogy mit szeretnének csinálni ezekben a, a szituációkban. Számára... de valahol, valahogyan, valahogyan előbb-utóbb ezeknek a kapcsolatfelvételnek meg kell történni, így vagy úgy tehát ha ő... És ha nem történik meg, annak nem kell, hogy következménye legyen. Hát nézze, azt majd elböntik az intézletetők, hogy milyen következményt szánnak egy ilyen helyzetnek. Én ebben nem Nem mondjon, szeretnék... ne, ne mondjon el... Ne. E -e -e nem szeretnék beleszólni. Én ezt értem, csak azt kérdezem. Ha az hogy... én beosztottam, lenne szó, akkor arra tudok válaszolni. Hogyha én beosztottam, nem állna vele szóba, akkor arra tudok válaszolni, annak, mi lenne a következménye. De én azt gondolom, hogy azért egy oktató meg egy közötti kapcsolat nem biztos, hogy kell, hogy működjön, mint egy adminisztratív dolgozó Jó, és itt a vezetője. Nagyon-nagyon jól beszél, mert itt jutunk el oda, bár nem a lényegéhez, de a lényegé, ki tudja, mi a lényeg, de hogy ez, ez az út is elvezethet a lényeghez. Ugye ön azt mondta, hogy ön ennek az egyetemnek a szellemét nem ismerte, kívülről jön. És ez bárkivel előfordulhat. A kérdés az, hogy az, hogy egy olyan szituáció fennállhat, hogy egy, egyébként egy olyan egyetemet, amelyet administratíve önvezet, egy olyan ember, aki önnek nem alárendeltje, de annak az intézménynek az egyik fontos dolgozója nem tud kapcsolatot teremteni az egyik beosztatjával. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen iniciatíva arra nézve, hogy türelmet kell tanúsítani, hiszen e, éppen a létezésből adódóan van egy olyan helyzet, ahol az ember ezt a türelmet elvitatja a szituációtól, de van olyan is, hogy azt azt mondja a politika, vagy azt mondja a kuratúrium, vagy fogalmam nincs, hogy nem konfrontálódni. Én azt gondolom, hogy én bízom benne, hogy más is meg fog hívni a műsorban, és azok elfogják mondani, hogy ők hogy élik meg ezt a szituációt. Én nekem, én, egy van, én, egy, én nekem egy dolgom van ebben a szituációban, ha tőlem jogi támogatást kér, ez az illető, ez az intézetvezető, akkor én meg fogom neki adni. A jogi támogatás az, hogy ő azt mondja, hogy akkor megvárik a dolgozótól, is, akkor... Hát akár ez, akár az, hogy hogyan lehetne, hogyan lehetne egy kicsit jobban inspirálni. A... hogyan lehet jobban inspirálni? Hát nyilvánvalóan mit tudom, figyelmezteti, vagy nem tudom. Tehát, de ezt ön az intézetvezető nélkül nem teheti meg? Hát én nem. És nem is akarom. Nem is akarom. Nem, nem, nem, nem az én intézetvezető De furá de... lehet önnek látni ezt. Én csak, Igen, csak én azt kell megérteni, hogy, hogy még egyszer mondom, ezek az intézetvezetők, most már ismerem őket, meg a rektorhelyettesek is, nem abban érdekeltek, vagy nem az a fő céljuk, hogy most akkor itt letaroljanak embereket, vagy kirúgjanak embereket, vagy nem tudom mi. Tehát nem ez, a, nem ez, a, nem ez, a, nem ez az üzenet. Tehát azért ír levelet, azért hívja be. Azért akar vele beszélni, hogy valóságosan is arról beszéljenek, hogy hogy fog elindulni ez a szemeszter, hogy fog, hogy fog a munka közösen elindulni. Tehát még a mai napig is azért értse, hogy, hogy milyen szituációba keveredtünk, még a mai napig is ö, ezek a úgymond nem szobállók, vagy nem kommunikáló emberek, még mai napig is ott vannak az egyetemen. Ha ez megtörténhet, akkor gondolhatja, hogy azok az osztályfőjök, akik a, tana, a diákok, a mesternek tekintenek, azokhoz nem, nem nyúlunk hozzá, mert... De ez nem az intézetvezetésnek, vagy az egyetemvezetésnek a gyengesége? Nem. Nem gondolnám. Nem. Nem, nem ön, gondolnám, mert... De ne haragudjon, ön, mint katona, de... mit keres? Ön, mint egy tiszt, mit keres? Mit kezd azzal a közlegényel, aki nem tartja azt be? De mondom még egyszer, az oktató és az intézetetőjének a viszonya, az egészen másnak kell lennie, mint egy, mint egy adminisztratív vezető és a beosztottja viszonyának. Ez és egészen ön... más kapcsolat. Én azt gondolom, legalább megérti, megérti? Tekint... megérteni? Tudja, miért értem meg? Mert megint azt mondom, hogy megint... Mert mégiscsak a hallgató van a végén ennek a történetnek. Tehát leveszük a, le, egy azért, következik be? De leveszük a, leveszük a hallgatónak a, a, a, a, a, a, akihez ragaszkodik, akiért odajött, aki fölvette őt, azt most leveszük a tetejéről, és azért, mert hogy mit tudom én, két napig nem válaszol egy levélre, vagy három napig, vagy háromszor. Akkor nézd is meg kell próbálni, egy időig egy idő, mindenképpen. Tehát én egyetértek ezzel, ha azt mondja, hogy mindig azt mondja, hogy volt katonak, és nem tudom igen, nyilvánvalóan a szituáció nagyon furcsa. De legfurcsább az, hogy arra nem méltatja a másikat, hogy egy levélre válaszolva oda megy, Jó. azt mondja neki, hogy te ide figyelj, nem tudunk együtt, együtt egyetérteni, mert más kiindul a én tanítok, elfogadom azt, hogy te ö, koordinálod a mi munkánkat, és ha ez neked így megfelel, akkor tudunk együtt dolgozni. Én nagyon ez nagy a két dolog, amit elmondta, Az, hogy ilyen türelemmel van irántam, és. A... Már rég túllépve az időkereteket válaszol a kérdéseimre. Az én egyik közel ismerősömnek a lánya Angliába jár egyetemre, illetve hát járt, amíg a Covid arra nem késztette, hogy hazajöjjön. Ő egy fiatal lány, aki most kezdte az egyetemet, és abba kell szembesülnie, illetve azzal szembesítették, hogy majd ha végez akkor könnyen lehetséges, hogy a HRS-ek, PRS-ek, különböző rövidítések, illetve hát azok, akik a, az alkalmazásban érintettek, másféleképpen fognak nézni erre a korosztályra, mert azt fogják mondani, hogy ez egy olyan korosztály, akik az egyetemi képzésüket tekintve egy redukált ismeretanyaghoz juthattak hozzá az online oktatás okán, és nem lesznek egyenértékűek azokkal, akik adott esetben 2019-ben végeztek. Ön nagyjából, ha ez egy megfelelő analogia, Érti és érzi azt, hogy mindazok, akik most odajárnak, azok számára, mindaz, ami most zajlik, és ami ezek szerint egy ideig még fennmarad, mennyiben fog más diplomát adni, én, mint színházigazgató, hogy fog tekinteni azokra a gyerekekre, akik itt végeztek, akik lehetséges, hogy a tanköztársaságból adódóan valami plusz információhoz, plusz gyakorlathoz hozzájutottak, viszont ahhoz a gyakorlathoz, amit adott esetben én elvárnék tőlük, ahhoz meg nem jutottak hozzá, mert ilyen körülmények között azokat nem lehet elsajátítani. Mennyire hétköznap az, ami ott van, és ez nem csak a Covid járul hozzá, hanem ez a helyzet is. Mennyiben tekinthető ez hétköznapnak? Én, én megmondom őszintén, hogy ezt uh, szerintem egy olyan uh, színházi vezetőnek kellene feltenni ezt a kérdést, aki, aki aki ebben a világban él, hogy ő hogy tekint azokra a hallgatókra, vagy azokra a végzettekre, akik most ebben a szituációban végeznek. Én azt gondolom, hogy azért egy tehetség az kibontakozik, tehát hogyha, hogyha, hogyha megfelelő tehetséggel párosul, még hogyha ismeretanyagban esetleg kevesebbet kapott is, fog tudni boldogulni. Inkább az a kérdés, hogy amikor valaki egy olyan szituációban ö, színészként, egy olyan szituációban ö, szocializálódik, hogy ott mindenki egyenlő, és mindenki tulajdonképpen nem tartja vezetőnek a másikát, vagy a tanárát nem tartja vezetőnek, hogy ebben a szituációban egy színházi igazgató el tudja képzelni a vele való közös munkát, ha esetleg ő nem oda akar állni, ahova az igazgató mondja, majd azt, hogy a színházi rendező mondja a színpadon, hogy önnek most oda kéne átmennie, de én nem akarok oda átmennie, most én úgy gondolom, hogy én az önkifejezésemet így, így próbálom megvalósítani. Tehát én inkább ezt, a, ezt az oldalát látom problémásnak, de ez egy magánvélemény, ezt ne vagy ne senki hivatalosnak, ezt meg kell kérdezni egy megfelelő ö, színházi ö, szakembertől, hogy ők hogy látják a bentlévő hallgatóknak ebben a szituációban való képzését. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy igenis ö, ö, végig kéne gondolni mindenkinek a pozícióját, mármint nem a státuszát, hanem a, ennek a szituációban ebben a ö, veszekedésben lévő ö, helyzetét, és arra kéne koncentrálnia most már mindenkinek, tanárnak is, nekünk is, diáknak is, mindenki, hogy, a, hogy, a, hogy az oktatás elinduljon, a diákok tanulhassanak, az oktatók taníthassanak, ez lenne a lényeg. E, többen mentek el, mint hányet fölvettek? Nem kevesebben. Tehát most kevesebben vannak? A, többen vannak a, van a találok, mint ahogy voltak korábban, mert hát ugye az elején, elején fölállt néhány tanár, tehát ugye egy nagy nevek. Ö, és utána pedig az utóbbi időben fölállt két-három két oktató. Erre egyébként ennek az <gül> egyetemnek van ezek szerint fedezet, pénzügyi fedezet, hogy most több tanár van, mint ahányan korábban voltak. Van. Ebben szabadságot élveznek az intézményvezetők? Már hogy kikkel dolgozak együtt? Nem, hanem hogy hány embert vesznek fel? Nem, nyilvánvalóan nem, hogy kell, kell lenni egy keretnek. Tehát, de hát ezek, ezek mind szakmai kérdések, tehát ezek olyan szakmai kérdések, amiket a kuratórium... Jó, de a pénzügyek, pénzügyek csak ön mondja az hogy ennyi pénz van, ennyi, ennyi pénz ez már Ez így nincs. van, ez így van, ez így van. Hát ezt, ezt, ezt higgyel, ezt nézzük. Azt kérdezem öntől, hogy azzal tisztában van-e az egyetem, hogy majd, amikor kírják a felvételit, akkor azok, akik felvételizni fognak ide, azok milyen egyetemre felvételiznek a tekintetben, hogy az szellemiségét tarendjét tekintve mennyiben ismerhető általuk, hiszen az előző megszűnt, az új meg nem kezdődött még el. De, de, ugye <tos> pontosan... <tos> Erre akartam utalni, vagy ezt mondtam a korábban is, hogy a Neptúr rendszer megnyílt, fel vannak a talrendek, fel lehet venni a tanórákat, mindenki láthatja, mindenki láthatja most már új felvételezőként, hogy már a színészi részen most már, hogy en, milyen osztályfőnökökkel, kikkel indul a fél év. Ezen a héten, jövő héten be fogjuk jelenteni a másik két intézetnek szintén a, a, a, az osztályrendöket, a leendő osztályrendökeit. Tehát én azt gondolom, hogy lassan-lassan hogy helyreáll ez a rend. Tehát én úgy látom, most nyilvánvalóan még, még jöhetnek meglepetések, de áll, szerintem ez mindenkinek a közös érdeke. Ö, fontos, hogy az egyetem ö, ö, új évfolyama normálisra el, tud, el tudjon indulni, és el tudja kezdeni a képzéseket. Ez nagyon fontos kérdés. Ö, és ö, ez egy izgalmas, izgalmas kül, ö, kaland tulajdonképpen azt mindenkinek. Lát. Tehát nagyon fontos az is, hogy egy izgalmas kalandba jöhetne, jö, jö, jönnek most a hallgatók. Tehát én, én azt gondolom, hogy az, amit, amit mondjuk egy... Újságcikkben most olvasunk, hogy arra bíztatnak hallgatókat, hogy nem most jelentkezzenek, hanem majd két év múlva, szerintem ez egy, ez egy fiataloknak az álmát veszi el. Ez a fajta kommunikáció. Tehát ez egy, szerintem a, a legnagyobb bűn, amit el lehet követni művésznek a művészszel, vagy egy ö, szakembernek a, a leendő szakemberrel, hogy arra bíztatja, hogy ne jelentkezzen, hanem majd akkor jelentkezzen, amikor ő szerintem már jobb lesz a helyzet. Azt ön látja hogy a tanárok, akik még ott vannak, illetőleg a diákok, akik ott vannak, azok egyébként a döntésüket, illetően ami természetesen jogi döntés is, e tekintetben mind maradnak-e? Vagy gondol-e bármit a tekintetben, hogy valaki felfüggeszti a tanulói státuszát, vagy Ilyen tanárok? Ilyenre egy normális is sor kerülhet, tehát nem tudjuk. De a, a NEPT-rendszerben való múlva, visszatérés, igen? Egy hét múlva kiderül, hogy már most ugye mert van a regisztrációs időszak, ki fog derülni, hogy hányan gondolják úgy. De anna, tehát, hogy még egyszer mondom, adott körülmények között a saját tanárával, ha ez mindenkinek megfelel, akkor el tud indulni a fél év. Tehát nem, nem, nem tudom azt, a, hogy mi lenne a probléma, vagy milyen probléma az, ami miatt ő azt mondaná, hogy ő mégsem teszi ezt. Most ne haragudjon, de mégis a kuratórium, vagy Vinyánszky Attila személye az, ami miatt ő a napi tanul, tanulmányait a saját oktatójával, a saját föláldozná? Próbálok a fejükkel gondolkodni, nem tudok. de erre nem tudok, hogy válaszolni. Hát pedig nincs. ez egy alapkérdés. Tehát én azt arra biztatnék mindenkit, hogy uh, iratkozzon be, próbáljuk ki a közös munkát, uh, a felvitelezők, akik most gondolkodnak, felvételezzenek, jöjjenek ide, teljesítsék, vagy valósítsák meg az álmaikat, és dolgozzunk. Mi lenne akkor, hogyha csak egyszerűen dolgoznánk? Van ennek az egyetemnek most hétköznapja? Hát ugye most vírushelyzet van, tehát nagyon nehéz bármi egyetemről Bármely egyetemmel kapcsolatban normalitásról beszélni, minden egyetem küzd, szenved. Ettől a távogatási dologtól, tanárok is, diákok is, vezetők is, mindenki. Tehát mindentől függetlenül, hogy milyen vitánik vannak egymással, ez a helyzet akkor is borzasztóan nehéz. Önnel szóba állnak azok, akiknek szóba kell állniuk? Tehát ebben beállt változás? Velem mindenki szóba áll, akivel én nekem dolgoznom kell. Sőt, hát nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Tehát De ön a tanárokat eléri, vagy a tanárokkal önnek nincs dolga? Hát ugye bizonyos administratív ügyekben keresnek, akkor nyilván szobálunk egymással, leveleket váltunk egymással. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy igazából ez egy normális kapcsolat. Nyilván mindenkinek megvannak a maga ebben a szituációban. Nem én nekem nehéz igazából, én úgy látom, hanem inkább az egyetem oktatási vezetésének nehéz. a helyzete. Szerintem önnek se lehet könnyű, ön egy olyan valaki, aki azokat a dolgokat, ami egyébként az ön életét nehézé teszi, akár katonaként, akár másként, Távol tartja. Ismerek ilyen embereket, van, hogy irigyeltem őket, én se tartozom azok közé, akik olyanok lennének, mint ön. Van egy sor dolog, amit csak úgy lehet elvégezni, hogyha valakinek olyan lelki alkata van, mint önnek, és ez nem pozitívum vagy negatívum, különbözőek vagyunk. De Nagyon nehogy, sok... nehogy azt hiszi, hogy nekem ez a munka nem tetszik? Mi az, ami önnek ebben a munkában tetszik? Ez egy kihívás. Nézze, én voltam gyerekszínész, én voltam, hogy mondjam, csak színjátékos körös. Ebben mi a kihívás? Volt, vannak nagyon jó színész barátaim, fociztam én Bubik Istvánnal, tehát ez a közeg nekem tetszik. Tehát én ezt a közeget egy cool közegnek, jó közegnek tartom normális esetben. Tehát én nekem az, hogy ha ezért bármilyen módon hozzá járulni, és ott tudok lenni, Nekem már ez önmagában egy, egy pozitív dolog. Most az, hogy a helyzet nehéz, hát a helyzet mindig nehéz. Mindig vannak nehézségek. De ezeken túl lehet, túl lehet lépni szerintem. Tehát előbb-utóbb, előbb-utóbb, lassan, lassan, előbb-utóbb, lassan, lassan meg fog történni az áttörés, és fogunk építeni közösen egy olyan Hát az, az nyilvánvalóan a kommunikációt, az, hogy, az, hogy a, ezek a feszültségek, ezek a, oldódjanak. Én ezt tekintem a legfontosabbnak, tehát ha ez nem történik meg, akkor nehéz lesz. Ha megtörténik, ezek, ezek a lépések, ezek az áttörések, ezek a personális rendeződések, amik ugye most még hát, csiszolás alatt vannak, vagy csiszolódniuk kell, ha ezek megtörténnek, akkor, akkor lehet beszélni. Lehet beszélni nekik, nem nekem szakmáról, művészetről, tanúra rendről, órákról. Nem akarom elkeseríteni, fogalmam sincs, hogy önnek milyen személyes élményei voltak az életében ezzel kapcsolatban. Ami a háború kezdeti éveiben velem történt, és amiben én sebeket kaptam, és most már látom, hogy én is sebeket okoztam másoknak. Előbb mondtam, 30 év telt el azóta, az 30 éve meghatározza az életemet, és a legkülönböző pillanataiban jelentkezik, amikor én nem is számolok vele. Ez csitulni tud, megszűnni nem, nem véletlen, mint az illatos úton, hogy talajcserére van szükség, és a talajcsere ez egy olyan radikális beavatkozás, amit egyébként egy egyetem életében szerintem nem lehet megtenni. Legfeljebb bizakodhat az ember a konszolidációban és hát ebben, ebben önnek elévülhetetlen érdemei lehetnek, ezt majd a jövő fogja megmutatni. Hogyha ezt egy folyamatként kéne láttatni, ahol nehéz meghatározni, mi a kezdőpont és mi a végső pont, tehát ez is örre várna, akkor uh -huh. ezt a folyamatot ön hogy írná le leginkább a tekintetben, hogy most hol tart ön? Tehát, hogy ma, tehát mindaz, ami megtörtént az ön kinevezésével, mindaz, Eze, ami... Sokkal előbbre tartok, mint amit, amire bármikor is számítottam. Tehát ugye én a gazdálkodásért és a, az infrastruktúrális hátteré... De nem lehetséges, hogy a helyiségek jobb állapotban vannak annál, hogy, hogy az emberi fejek. A az, hát igen, az oktatási körülmények, körülményeket kell biztosítanom. Nekem az a, a felatom alapvető felatom, hogy a hátteret, az egésznek a hátterét biztosítsam. Én ebben jól állok. Én ebben jól állok. Én azt gondolom, hogy időalányosan, sőt azt gondolom, hogy olyan két hónap alatt olyan munkát végeztünk el a kollégákkal, amit más életemben két-három év alatt történik meg. Igen, ez most konkrétan a, a, a létesítmények, tehát nyilvánvalóan, amire azt mondja, hogy hát persze ez is fontos, de nem a legfontosabb, és ezzel egyetértek egyébként, mert mindig az a legfontosabb, azt szeretném hangsúlyozni. Tehát, hogy ezekben én, én, én, én, én nagyon jól állok. Tehát még azt mondom, hogy büszke vagyok rá. Nem így látja? Nem, nem, nem. Vagy kétségei vannak? Nem, nem, nem, nem, kétsége, nem kétségei, nem, ez nem. Tehát, tehát ne, ne, ne írjuk le ezt a játékot. Én egyáltalán nem akarom. Ne, ne írjuk le, és, Én... és legyünk mindannyian abban nagyon-nagyon elkötelezettek, hogy valahogy meg kell oldani. Tehát. Ő e... csak az jutott az eszembe teljesen hogy ha ön bemutatja a, az új körülményeket, a Naphegy, eh, vagy a... A, TV, a Duna TV. A t vagy bármi mást. Eh, én dolgozom a legkülönbözőbb szervezetekkel, eh, és megélem azt, hogy miközben engem kormánypártisággal nem lehet megvádolni, de néha az ellenzék is elvitatja az én ellenzéki jellegemet, én nem félek semmilyen kresszlibe, de so sokszor esik szó arról, hogy egy-egy eseménynél e, milyen orgánumokat hívnak meg, és akkor eszembe jut az, hogy például ennek a Dunatévés bejárásnak milyen orgánumok e, vehettek részt. És egy nagy valószínűséggel az az öndolga, vagy kurucúri és aki már onnan a sajtügyeket viszi, hogy az ellenzéki sajtó épp úgy ott legyen ezek az új körülményeknek a bemutatásán, mint ahogy egyébként a kormányhoz közelebb álló orgánok. Ebben szintén van önnek feladata. É, igen, ez igaz, tehát de azért, csak hogyha, azért mondom, csak, mert tudom, hogy kik az, maradtak az, ki. azt, az, Azért azt szögezzük, olvassa vissza, hogy, hogy milyen, módon, milyen módon folyik lejáratú kampány, akár ellenem, akár ellenünk. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy ki hova tartozik, hanem ahhoz, hogy ki Euh, milyen euh, módon áll ehhez az egész ügyhöz. Tehát én azt, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy próbálja meg az ügyet magát nézni, ne pedig azt, hogy milyen oldalhoz tartozik, mert ezek az oldalak ez önnek se könnyű az az oldalak... ön is arról, hogy milyen séreleméri, igen, hogy... de hát azért mondom, hogy az ez az, az, kide, az, hogy az, oldal, az, oldal, az oldal, az az oldal, az oldalak, tehát itt vannak hallgatók, és van egy van egy egyetem, amelyiknek dolgoznia kell, és igenis egységes, tehát egy egyetem van, egy igen. Jó, ilyen abban biztos, hogy én, én nem fogok önben azt követően hogy innen elmegy. Ha adott esetben bármilyen ellenzéki orgánum megteszi ezt, az Minősítse őt, és ne önt. Önnek az ja, a dolog, ön... hogy meghívja őket, ismerkedjenek meg a körülményekkel, hogy azt aztán milyen szövegkörnyezetbe rakják, az minősítse őket, és ne önt. Önnek hogy mondjam, anélkül, hogy én önnek egy tanácsadója lennék, én azt szeretném, hogyha ön külön lenne a diákságnál, a tanároknál, a kuratóriumnál, és a végén elmondhatja, hogyha győz, hogy ha győz, szerényen azt, hogy nem az én érdemem volt, ha pedig veszít, akkor elmondhatja, hogy nem megint, mert mindent elkövetett. Nagyon, nagyon szimpatikus, amit mond, de nem én akarok győzni. Nem ne? én akarok győzni. Én ezt Ennek az egyetemnek a, kell a, győznie. A, a, ez a, nagyon a, fontos, de ez de... nagyon fontos, hogy ne, ne, ne arról beszéljünk, hogy most Uporlástól vagy, nem tud, ki kiveszít. Hát ha, itt, ha, ha egy egyetemi egy egy egy egy képzésben egy, vannak a győz, vesztesek... Én a nem, a győzelem esetén nem is így Ha egy egyetemi képzésben vannak vesztesek, akkor, akkor ott mindenki vesztes. Igen, mindenki vesztes. Na de akkor ezen lépjünk túl. Tehát érti? Ez csak <gül> szisztematikusan lehet túllépni. De ez az is hozzá tartozik, hogy ön megértsen olyan <gül> szempontokat, amelyek nem az ön szempontjai. Nem kell, hogy egyetértsem velük, de meg kell értenie. Meg kell velük, és meg kell, tehát meg kell értenie az uport anélkül, hogy egyébként ön az uporral egyetértene. Tehát az önnagysága abban nyilvánul meg, hogy képes valakivel úgy szót érteni. Hát, szót vele, Én hogy ezt értem, de áll... akkor nem mondja az, hogy lázad és közben utalja neki a fizetését, mert ez egy természetes dolog. emberi tárnak minősítés utalva a fizetését. Tehát... Igen, de akkor az ember ezt szóvá se teszi, e, hanem, hanem, hanem kimegy a mosdóba, és megmossa az arcát ezt tettem. De szóvá is teszi. Tehát szóvá tenni és megmosni az arcot, az nem lehet, vagy az egyik, vagy a másik. Hát igen, csak ugye ilyenkor azt kell mondani, hogy elnézést. De nem menjünk tényleg, nem menjünk vissza ebbe, csak azt mondom, hogy az Sok a legfontosabb üzenet. Az a legfontosabb, hogyha egy egyetemen vannak vesztesek, akkor mindenki vesztes. És ez, ez, ez legyen mindenkinek üzenet. Legyen nekünk is, nekik is. Hogyha egy egyetemen vesztesek vannak, és úgy érzi bárki, hogy ő vesztes, akkor dolgot ne, akkor, el. Akkor egy dolgot ne el. Azt megértettem, hogy mi zavarja az egyetemi jellegi vezetését, mert a diákokkal nem, vagy a vezetésének egy részét, a diákokkal nem tartottam kapcsolatot. Ha netán ők maradnak, és nem a fizetésükért maradnak, hanem azért, mert ezt fontosnak találják, akkor úgy maradnak, hogy az ő gerincük biztos, hogy valamilyen mértékben meghajlik, mert egy olyan rendszerben fognak maradni, amit ők egyébként korábban kategorikusan visszautasítottak. Erre például biztos, hogy fokozott figyelemmel kell lenni, még inkább, mert művész emberek. Tehát az, hogyha ők maradnak, akkor az nekik egy belső konfliktust okoz, megszólja őket a környezetük, a lelkismeretük, és nem feltétlenül azt kell látni, hogy egyébként ezt a gázszámla kifizetése miatt teszik. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Itt nem mondhatja valaki széles mosoly, hogy Józsikán mégis itt maradtál, és akkor a másik mond valami cifrát, ennek a nehezebb bizonyos szempontból még hátra van. Igen, csak akkor lássák a hallgatójukat, lássuk mi is a hallgatókat. A, hallg a hallgatóknak ugyanez a gondjuk megvan. Biztosan. Meg annyi csigát kell de, ki de hívni a, én, a, a én nem akarok béke én megértek mindenkit. Tehát megértek mindenkinek. A... Meg is érti, meg nem is. Annyit nem értek, egyet nem értek meg. Ott vannak, ott vannak a körülmények, megkapják a lehetőséget az osztályfőnökeik, a professzoraik a mestereik maradnak és elkezdődik egy akkor legalább próbáljuk ki egy dolgot nem ért, és nem is akarja megérteni, de szerintem ez az önvédekezés és tudomásul veszem az egyik a kultúrháború és kultúrharc, amit, ami, ami zajlott előtte, és amiben ön effektíve beavatkozott azzal, hogy az egyik oldalon elfoglatait erre önnek permanensen tekintettel kell lenni, akkor is, hogyha közben ennek a kultúrharcnak aktívan nem részese, passzívan részese, és mindaz, ami erre a közegre kihat. De Nekem mindenképpen... volt egy tanárom, azt mondta, hogy ilyen a csárda akusztikája. Mindenki... Nem teheti meg, hogy ne legyen tekintettel az akustikára. Hát csak baj, hogy mindig háborúkról beszélünk. Pedig én katonaként, volt katonaként ismerem ezt a, ezt a világot, meg tanultam is róla, de ne beszéljünk már mindig háborúkról. Ne beszéljünk mindig arról, hogy kikit fog legyőzni, meg kikit fog lenyomni, meg, meg, meg csatát nyerni. Nem akarok triviális lenni. Meg de... várat védeni, meg nem de... várat bevenni. Bassza, meg egy olyan világban élünk, ahol permanens háborúzás folyik. A politika háborúzik, és ezt átveszi a civil rész. Én vagyok az, aki a leginkább küzd ellene, hol sikerrel, hol kudarcal. Azt értse meg, hogy én egyebek között azért fogok szomorúan meghalni, mert abban reménykedtem, hogy az én generációm egy olyan generáció lesz, ami nem olyan lesz, mint a szüleim generációja, amely elszenvedett egy sérelmi politikát, és súlyosan megsérült ezekben a sérelmekben. Sikerült ennek a generációnak is ilyennek lenni. Az egyik legnagyobb trúvája, amit az ember megtehet, hogy ezeket a sérelmeket ne adja tovább. Ez az, amiben most kéne hétköznapoknak lenniük, de azt értse meg, hogy ez elnézést kurva nehéz lesz. Nem lehet azt mondani, hogy legyőztél téged. Az az ember, aki ott marad, az azt fogja érezni, hogy úgy köszön a szarkának, hogy közben előtte annak örült hogy az épületben nem... Vagy bemutat a háta mögött. Mindez. Volt már precedens. Értem, de, de hát, ugyanakkor hogy, de... Az, annak az embernek kell lenni, aki azt mondja, hogy annak érdekében, hogy jó legyen, ezt hogy Igyekszem. kell elvise? Ez nagy... Jó, csak az a helyzet, hogy azt ön nagyon jól tudja, hogy ez nagyon nehéz. Ebben az emberek zömmel elbukni szoktak nem nyerni. Nézze. És ez nem Fidesz, vagy MSP ez egy emberi kvalitáskérdése? Az, az, az, az ember életútja, az ember útja mindig nehézség sorozatán keresztül vezet. Tehát ö, olyan nincs, hogy az út ki van kövezve, és minden, minden jó, jó rajta. Tehát ö, a, a, az ember feladatokat old meg, és problémákat kezel, ennek ez az emberi életnek, vagy az emberi tevékenységnek és a munkának a sajátja. Tehát ne ne ne ne ne ne ne ne játszunk Nem, semmiképpen és hogy ne legyen ez egy végtelen rétes tészta, én nagyon megtisztelőnek tartanám, hogyha ön a közeljövőben hajlandó lenne egy olyan dologban szóba állni velem, amely egy olyan praktikus kérdés, amiben ön tudja azt megmutatni, hogy ennek az egyetemnek a hétköznapi Élete, mint csebben a tenger hogy mutatkozik meg. És most szándékosan nem mondok semmi sem. hiszen ezt majd ön tudná megjelenteni. Tehát, ön azt mondja, hogy van itt egy kérdés, amiben ön megmutatja, hogy az egyes oldalak mit képviselnek, önnek mi a feladata, és hogy ezt szeretni elmondani, és megtiszteltetésnek fogom venni, hogyha ezt bemutatja, mert hogy valamilyen módon ennek a hétköznapnak, ami, ami ez, erre, az, ennek az egyetemnek, tehát erre az egyetemre vár, azok ilyen lépésekben fognak megvalósulni. Mm. Most olyasmiről te... beszélek, ami magam sem tudom, hogy micsoda, mert az, hogy a Neptune rendszer hogy működik, hogy ön hogyan kapcsolta ki az internetet, vagy sem, ennek soha nem lesz vége. Ön meg azt mondja, hogy nem engedték be, emberi tájnak nevezték, úgyhogy teljen el két vagy három hét, én nagyon szívesen meglátogatom önt az irodájában, én egy ilyen ismerkedős vagyok, remélem nem fogja félreérteni, és boldogan állok a rendelkezésére, ha avval egyébként azt a nagy érdeműt, aki engem figyel, néz bennünket és hallgat bennünket, tájékoztatni tudom. Higgy el, hogy nekem a... Én megöregedtem e tekintetben, én már nem háborúzom, én békét szeretnék. Olyan békét, ember az emberek méltósággal élhetik meg a saját kudarcaikat. Jó végszó, köszönöm szépen. Remélem nem okoztam csalódást. Abszolút nem. Kifejezett kihívás volt. Szívesen látom legközelebb. De még egyszer mondom, hogy ha, ha meghív, akkor, akkor megismerkedem a hétköznapjaiban. Köszönöm, hogy ennyi időt szenteltem. Önöktől is elköszönök minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is. Hogyha ebből az első, ami az utolsó adás, nem tudom, az hanyadik volt, nem valósul meg holnap is találkozunk. Dörö.fi Alajanus gmail.com, és elnézést kérek a 9 órától, mert hogy 8 perc elmúlt, 4-10, viszont hallásra, viszont